Nem. Fogom Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem. nem. Kejfel Elég. Mi a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Come on everybody. 2020 szeptember 21-e van, és két ruhamosan haladó képesegyar születés napja akkor is, hogyha ő már nem él. A fotós idő egy perc múlva lesz reggel 4-8 ágra, Még ugyan nem süt a nap, de fog út, aki ezt a késő nyári időt tudja használni, és ebben a meg közéjük tartozom, azon hajrák. Ez a kegyfeje, acsi, minden, amit az osz tudni kell, hogy érdemes a hallgatók, Nézők, önetezők, valamit kialajánló, seregeli 14 évén, ami nem és csak ügyekkorlátozó korlátozott a műsor, amely egy tele van értés, a már nagy a Akkor a nem buborékos, akkor azokra eltávolítottam. Come on, everybody! Időt, ami nagyjából akár 3 óra is lehet, megfelezzük, és az első 20-22 percben én mászom rá a vendégre, és aztán átengedem önöknek. Mi szerepel a névjegyedben? Laboratórium szakorvos. Közelem kéne, szerintem. Igen? De azt is húszat folytatom. Igen. Most elment a hangot te nem? Elment a hangom, mert nem nyomtam be a gombot. Igen. Imáron akkor engem is lehet hallani. Szóval, még egyszer. Laboratóriumi szakorvos. E, és ennek következtében van rajta ez a Hannibal lekter jellegű. Ízőt. Hát igen, mert egyrészt úgy gondolom, hogy. Szélszerű használni már csak azért is, mert folyamatosan um, koronavírus gyanús embereknek a mintavételet végzem a saját kis kezemmel, és ez tegnap is így történt, függetlenül attól, hogy vasárnap volt. Ennek megfelelően valamilyen szinten veszélyt jelentek azoknak az embereknek a számára, akikkel egy zárt térben egy időben hosszabb ideig előfordulok. Ennek következtében azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha én ezt most így magamon tartom végig. De megengedted, hogy én rajtam ne legyen. Igen, mert most ebben a helyzetben én vagyok ténylegesen a valódi veszélyforrás valójában én a hétköznapi gyakorlat felől fogok érdeklődni, és aztán, amit én nem kérdeztem, biztos sok mindent, azt majd a nézők-hallgatók megkérdezik. Milyen alapeseteket ismerünk? Milyen mintákat vizsgáltok most 2020. szeptember második felében? Hát alapvetően... igazi az fel? Én egy magánlaboratóriumban dolgozom, de ugyanakkor a Szememvész Egyetemhez is kötnek bizonyos Szálak, ennek megfelelően is látom, hogy körülbelül mi történik. Tehát a vizsgálatok egy jelentős része azért történik, mert jelentkeznek nálunk, azért, mert kontaktusba kerültek valakivel. Azért, mert szeretnék ezt mi hamarabb tisztázni. Elég sok ö, olyan ö, személynek végzek vizsgálatot, akinél a munkáltató várja el, hogy legyen ö, negatív lelete ahhoz, hogy a dolgát el tudja végezni. Ezek között vannak előadó művészek, vannak olyanok, akik ö, biztosítási rendszerben, egyéb helyeken sok-sok emberrel találkoznak. Tehát <kül> gyakorlatilag azoknak végzünk vizsgálatokat, akik erre megkérnek, illetve vannak olyan helyzetek, amikor Tulajdonképpen kétségbesetlen keresik azt a helyet, ahol a vizsgálatokat el lehet végeztetni, és így találnak ránk. Ez, önk, ez fizetős vagy nem fizetős? Fizetős. Igen. De van-e olyan, akiket házi orvosok utalnak, tehát ami az egészségügyi jelentős? Nincs, nincs, kizárólag a magánszféra, ahol én most dolgozom kizárólag, az egyetem az természetesen más, tehát az egyetem az természetesen a társadalombiztosítási, finanszírozási rendszerben végzi ezeket a vizsgálatokat, és ott mind a Kontaktkutatást, mint pedig a egyéb okokból betegek esetében is végzett vizsgálatok azok TB finanszírozottan. Mennek. Ebben a kvázi vagy nem kvázi vezérléses rendszerben lehetne ezen a rendszeren változtatni a szónak abban az értelmében, hogy az állam úgy rendeli, hogy a kapacitás egy részét vagy a teljes részét az állami egészségügy alárendeli. Hát most ugye ezzel a hatósági árral, ami a PCR-vizsgálatokat érinti kizárólag, kíváncsian várjuk egyébként, hogy mi lesz a következő lépés, mert ugye ennek az az eredménye, hogy a magánszolgáltatók egy jelentős része azt gondolja, hogy innentők ezen nem folytatja tovább ezt a tevékenységet, mert hogy a PCR-vizsgálatokat ebből az összegből... Kivitelezni nem tudja, ezért feltételezzük azt, hogy az ott felszabaduló kapacitást esetlegesen az állami rendszer kívánja használni, és ennek következtében ő jelenik majd meg megrendelőként azoknál a betegeknél, vagy hát kontaktoknál, akiknél a vizsgálatot feltétlenül el kell végezni, de ez, ez csak fantázia, tehát erről tényleges információnk nincs. Erről már tévéműsorban ejtettünk szót, ott te egy ennél alacsonyabb, jóval alacsonyabb árat valószínűsítettél, ami gondot okozna. A korábbi valamivel több mint 30 forintos ár 19.500-ra változott. Van-e annak a kérdésnek értelme, hogy mi a reális ár? Hát addig, amíg ilyen magánfinanszírozott formában, tehát nem tisztán minden vizsgálatot a társadalmi biztosítás rendszer végez, vagy finanszíroz, addig nyilván ki kell számolni, és pontosan látni kell, hogy a szolgáltatók számára ez megéri -e vagy sem. Jelen pillanatban vannak olyan laboratóriumok, amelyek ebből az árból is meg fogják tudni csinálni a vizsgálatot. De ez, ez mi múlik? Ez azon múlik, hogy van nekik már... Korábban kialakított gyakorlatuk, az eszközállományt már korábban beszerezték, annak az amortizációja bizonyos szintig elért, Másrészt pedig olyan eszközöket használnak, amelyek alacsonyabb költséggel is meg tudják ezt oldani. E, a ráálló szakértő portfólió készített ezzel kapcsolatban egy összeállítást, ebből idézek már, mint kérdésfelvetéseket, amelyek itt nem kérdésfelvetések, de az én műsoromban azzá válnak. A Budai Egészségközpont alapító főigazgatója, Varga Péter Pál arról beszélt, hogy nagyon magasak a PCR-tesz ráfordításai, és hogy nem akarnak veszteséges szolgáltatást nyújtani, ezért áttérnek az IgM és az LGG vértesztre, az mi? És ezek csereszabatosak-e? Igen, a második rövidítés az helyesen IgG volt, semmi gond, tehát az egy nagy Igen? Nem feltétlenül, tehát ez azt jelenti, hogy az egyik esetben magát a vírust mutatjuk ki, ez a PCR vizsgáltnak a gyakorlati jelentőséget. tehát azt tudjuk megmondani, hogy abban a vizsgálti anyagban jelen van-e a vírus, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az örökítő anyagát nézzük meg, tehát vagy ott van, vagy nincs. A másik esetben, ahol IgM, illetőleg IgG-típusú antitesteket nézzünk meg, ott azt nézzük meg, hogy a szervezet védekezése elindult-e a vírussal szemben, tehát egy Kvázi nem direkt, én, nem direkt ezt értem, van. Értem, Igen. én ezt értem, de Igen. hogyha én ugye már keli időt eltöltöttem ebben az országban, és attól tartok, hogyha PCR-tesztet követelnek tőlem, akkor ezeket az ízéket nem fogják elfogadni. Ez így van, mert a kettő más információt ad. Tehát nem teljes mértékben akkor miért szabadsz? érnek erre rá, mi, hol bemutatható az egyik, és hol nem bemutatható Igen. a másik? Elméletileg az IgM, típusú meghatározás, az valamilyen szinten átfedést mutat a PCR-rel végzett vizsgálatok eredményességével, tehát vannak olyan helyzetek, amikor a kettőnek az eredménye azonos módon igazolja a vírus jelenlétét, de természetesen pont azért, mert ez egy ö, szervezet által ö, adott válasz, ezért nem feltétlenül működik mindig, és ezért ennek a pontossága, vagy ennek az érzékenysége elmarad. Messze elmarad a PCR-ség. Pista bácsi, vagy én, akik teljesen tudatlanok, amikor ezeket a dolgokat mondják nekik, akkor mi értjük azt, hogy mit mondanak az orvosok belét, vagy a PCR-ről hmm. tudjuk, hogy az mi. Hát én teljesen egészében át tudom érezni a, a, ebben a Nelyzetben a, a, a problémát egyébként nem csak Mari néni is számára okoz ez gondot, hanem az orvos kollégák számára, illetőleg az ebben a történetben dolgozók számára is, ugyanis ez egy meglehetősen hétről hétre, hónapról hónapra módosuló, forongó tudással bíró része a labordiagnosztikának, az azt jelenti, hogy nekünk, akik a laborban dolgozunk, az egyik legfontosabb dolgunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, hogy mi, mi történik. Egyébként van egy olyan vizsgálat, az előbb említett kettőn kívül, tehát a PCR-en illetőleg az immunoglobulinokon kívül, amelyik talán az elkövetkező időszakban a helyébe tud lépni, mint a PCR vizsgálatok helyébe, ez a, az antigén kimutatás direkt módon a, az orból. ezt csináljuk, én tegnap is egész nap ezt, ezt a vizsgálatot végeztem. Ez egy nagy érzékenységgel képes kimutatni az éppen aktuális a vírust, és főleg azért, mert maga kivitelezése az 5-6 perc, és nem igényel hihetetlen laboratóriumot. És én értettem, de azt el nekem, hogy az mennyire evidens, hogy ezt egyébként elfogadja-e az, aki eredetleg PC t kért? Hát tettünk lépéseket azért, hogy a, a kormányhatározatban ez a óminózus 408 per 2020-as kormányrendelent, hogy abban egy olyan módosítás kerüljön be, amelyik elfogadja ezt is pározzamosan Én bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerülni fog, mert ez egy logikus következő lépés lenne. Tehát van ez ügyben párbeszéd. Igen. Uh, menjünk tovább, ugyanebben a körben, itt vagyunk a Rózmagán kórházban, ahol azt mondják, hogy a jellegi laboratóriumi díjak mellett a 19.500 forintos áron csak veszteségesen lehet szűrni a pacienseket, a jellegi ismereteink szerint a laboratóriumi szolgáltatási díjakat hatóságilag nem szabályozták, így most elkezdtük a tárgyalásokat a laboratóriumi díjak csökkentésére. Magyarul ez a 19.500 drága bezet doktor úr, ez mi mindenből áll össze? Mi mindent kell ebből fedeznie annak, aki ezt megkapja? Ugye úgy szól a rendelet, hogy 17 ezer forint a maximum, amit a laboratóriumi vizsgálatért lehet kifizeti, plusz két és fél ezer forint a mintavétel eszköz, meg a mintavétel kivitelezése. Ez azt jelenti, hogy a laboratórium valójában 17 ezer forinttal kell, hogy gazdálkodjon. Ez, ebből a pénzből kell neki elvégeznie gyakorlatilag a szállítást mert hogy a levétel az megtörténik valahol abból a két és fél ezer forintból. A mintaszállítást, ezt követően az előkészítést, van egy része, amit úgy hívnak, hogy RNS kivonás, ami egy elég bonyolult és fontos lépés, itt szokott elvérezni a vizsgálatok egy része, és a másik része az pedig a detekció. Ezeknek van gépigénye, reagens igénye és emberi munkaigénye. Ezekből elég nehéz úgy összehozni, hogy 17 ezer forint bevétel után maradjon rajta valami olyan, minimális haszon, amit mondjuk egy laboratórium úgy gondolja, hogy van értelmet csinálni, és a következő időszakban betektetni tud az itt meglevő, tehát korrigálni tudja az amortizálódó eszközeit, és így tovább. De mit lehet megbeszélni egy laboratóriummal? Hát az, hogy próbálja meg lejebb vinni a, a, azokat az árakat, amennyiért mondjuk adott helyzetben... Is tudja? Ezt én nem tudom megmondani, az a laboratórium akivel mi együtt dolgozunk, mármint a magánvállalkozóként, az a az jelen esetben a szemövesz Egyetem a Labormedicina Intézete, az ő árait a, az egyetemi tanács, illetőleg a, pontosabban az egyetem, mint gazdasági egység határozza meg, és ennek megfelelő nem nagyon tárgyalóképes ez a, ez a rész. Tehát nem tárgyalható újra úgy érzem. A Swiss Medical ügyvezető igazgatója, Késner András, előzőleg egyébként Papikornők, a Dr. Róz ügyvezető igazgatóját idéztem, meg annyi termék megjelenítés, azt mondja, a jelleg a laborok szolgáltatási ára és befogadóképessége a tesztelés gátja, nem pedig a mintavételi helyek száma vagy a mintavétel foglalkozók száma. Igen, molekuláris biológiai laboratóriumot, amelyik PCR vizsgálatot végez, nem lehet egyik pillanatra másikra létrehozni. Tehát a legnagyobb gond vele az az, hogy kellenek azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Ezek nagy része úgy egyébként valahol már jelen pillanatban is dolgozik. Tehát úgy, hogy új, teljes, új kapacitásokat, új laborokat létrehozzunk, ahonnan őke, őket valahogy onnan át kell hozni, csábítani, bármi egyéb, ez a legnagyobb gond jelenek, tehát a személyállomány hiánya. Illetőleg a másik, azok az eszközök, amelyekkel olcsón lehet dolgozni, azokat vagy nagy teljesítményi egyrészt sokba kerülnek, másrészt igen távol időpontra igazolják vissza a cégek a szállítást. Tehát egyik pillanatra másikra nem lehet elindítani új labor kapacitásokat. Igen, a kérdés az, hogy hogyan indult a dolog, még mielőtt egyébként ezek az új szabályozások bekövetkeztek, augusztus 1-je előtt kifizette a teszteket? Hát augusztus 1 -e előtt is volt olyan része, amit a magánszemély fizetett, és volt olyan, ami a társadalmi biztosítási rendszer finanszírozott abban az esetben, hogyha indokoltnak látta, tehát a kontaktkutatások során, illetve a, a, a betegség esetén az egy teljesen másik kérdés, mert az akkor is, meg ma is a társadalmi biztosítási rendszer finanszírozza. A kontaktkutatásoknak a szélessége, illetve annak a finanszírozása volt másképpen megoldva, tehát akkor még nagy részét. A... Oké, most a finanszírozás beszélünk, de alapvetően ugye az a kérdés, hogy a kontaktkutatás hogy működik, mert hogy azt mondod, de majd szállfaljál meg, hogyha te rosszul fogalmaznék, hogy a, ugye nagyjából három, nézzük, hogy hány, hány ajtón keresztül jönnek a betegek, jönnek a kíváncsiak. Igen. Ki tudja, hogy az ő számuk mennyi. Vannak az effektíve betegnek tűnők, Igen vannak a már effektív betegnek bizonyítottaknak a kontaktjai. Igen. Van-e negyedik? Hát gyakorlatilag a kontakt az egy széles kategória, az elsődleges kontaktok, azok társadalombiztosítási finanszírozással jönnek Igen, Igen, de most igen. azt kell hogy van-e még negyedik, mert aztán... Nem tudok róla. Jó, akkor nézzük, a, melyik a legnagyobb számú. Azt feltételezném, hogy a kontakt. A kontakt kellene, hogy a legnagyobb számú legyen, az a, az a helyzet, hogy nem, nincs nekem adatom erről, tehát nem tudom megmondani most. Nagyon jó, amit mondasz, pontosan, hogy egyáltalán nem jó. A kérdés az, is, erről mi rendszeresen beszélgetünk a tévéműsorban, amiben találkozunk, vajon ezekkel a számokkal neked, másoknak tisztában kéne lenni, vagy nem? Hát mi csak sejtjük, vagy látjuk, hogy körülbelül mekkora az a kontakt tömeg. Egyébként az, hogy Ténylegesen mekkora a kontaktő, meg az alapvetően nem feltétlenül a laboratóriumi kapacitások határozzák meg ezt, hanem a kontakt kutató személyek. Azt Tehát, én értem, a... De hogy ezekkel a számok az milyen mértékben nem. Tehát, hogy ezek én... hadititkok-e vagy Nem, ha haditit -e, hadit, egyszerűen én nem tudom ebben a pillanatban, hogy hol tudnék ennek utána nézni, és nem látok olyan fórumot. Oké, okay, rendben van, akkor nézzük menni. azt, hogy vajon hmm. uh, aztnak utána tudná lenézni, bár Pintér Sándorral ezügyben nekem nagyon jó beszélgetésen volt, még második János Pálpának Pál a Budapesti látogatása kapcsán. 168 órának készítettem interjút, és azt mondta nekem Pintér Sándor, akkor talán Budapesti rendőrfőkapitány volt, vagy nem tudom, milyen minőségében mondta, hogy ugye nem gondolja a hogy az összes részletet pont a maga órára fogom rábízni. És aztán, hogy menet közben rájöttem, hogy ez tényleg valószínűtlen, de neked nem az a dolgom, hogy én tisztában tart, vagy tiszteletben tartok mindenféle dolgokat, legfeljebb az orromra koppintanak. Tudnunk kéne azt neked, nekem bárkinek, hogy hogy megy a kontratkutatás. Én szerintem jó lenne. Mi de... lenne az ideális? Hát az ideális az az lenne, hogy abban Tehát tételez... a... Jó, nem tételezzük föl, mert ezek nem viccek. Oké. Okay. Igen? Tehát, hogyha valakiről kiderül, hogy beteg, akkor ott a járványügyi hatóságnak gyakorlatilag 4, és 24, 4 óra és 24 órán belül valamilyen módon meg kellene jelenni, elsősorban a telefonon, hogy akkor XY mondja el, hogy Kivel találkozott, kik azok, akikkel együtt él, kik azok, ki az, akivel megosztja a házat. Magyarországon meg a van, hogy számoljon az így, elmúlt így, időben így, arról, így Igen. Így És akkor ezeket a e, személyeket, ezeket a vizsgálat, ezeknek a személyeknek egy részét, vagy pedig azokat, akiket feltétlenül. ORFK a vezetője okay. volt valaki, ki segített. Igen, köszönöm. Igen, tehát ö, akiket feltétlenül szükséges bizonyos szempontok alapján besorolva, azoknak gyakorlatilag. A... Ez kivégzi ezt a munkát? Hát ezt a közegészségjárvány felügyelők végzik elméletileg. Gyakorlatilag amennyire én tudom, ebben már a rendőrség, illetőleg más egyéb személyek is részt vesznek. Valaki azt mondta, hogy adóellenőrökkel találkozott, akik ebben, tehát NAV munkatársakkal találkozott, akik ezt a kérdést feltették. Telefonon gyakorlatilag úgy egyébként mindenképp. Ez tulajdonképpen kérdés. egy háló. Egy hálónak a felderítése így van. Igen. Mennyi időre visszamenőleg? Hát erre is egyrészt rendeletek vannak, másrészt tapasztalatok, tehát az azt jelenti, hogy egy fri, frissen tünettel jelentkező ember esetében minimum kettő, inkább öt napra visszamenőleg kell ezt a kérdést tisztázni, igen. Tehát kettő napra mindenféleképpen... Okay. ezek az emberek, akiket megjelölnek, ezek az emberek kötelesek -e alávetni magukat azoknak, akik egyébként azzal a szándékkal keresik meg, hogy vételt vegyenek tőlük. Igen, van egy erre erők kötelezhetők, tehát ez és rendeleti szinten is, alá kell magukat vessék ennek a vizsgálatnak egyébként. Ennek a számát óhajtanád, de valószínűsíteni, vagy ez teljes lehetetlenség? Én őszinte, nem tudom megmondani. Nem. Hát, nyilván abból látszik, hogy hány vizsgálatot végez a laboratóriumok tömege. Mi most úgy gondoljuk, hogy az elmúlt napokban ez a vizsgálati szám olyan 1500 és 2000 között mozoghatott országosan naponta. Körülbelül és ez, ezeknek egy része, ja nem ennyi, bocsánat, ennyi volt a pozitívaknak a száma. Tehát ugye ennek a tízszeresebb volt körülbelül az, aki, ami... Akkor mindenken... eljutottunk ahhoz az ominózus kérdéshez, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni ehhez képest a magyarországi tesztelések száma hogy alakul? De igaz-e az, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni? É, ezt már többször a különböző találkozásaink alapján ugye ezt a mondatot elmondtam, tehát Másfél év, két év vagy gyönyörűen meg fogom tudni mondani, hogy melyik volt a ténylegesen az optimális variáció. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy ha nagyobb lenne a tesztelések száma, akkor jobban. mit meg. kezdjek én azzal, hogy ugyanakkor Mihály Péter pénteken a civilapájának felvételén épp az ellenkezőjét mondja, én pedig nem vagyok szakember. Tehát azért ez mégse lehet olyan, mint a tizedes és a többiek, ahol hol az oroszok jönnek, hol a németek jönnek, és nekem mind a kettőt el kell hinnem, mert nekem ez a kutya kötelességem. Azért ez mégsem normális. Igen. Én az, a civil a pályámból, a civil az nem arra való, hogy mindent beszokjon. Uh -huh. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben a pillanatban többféle elképzelés van. Én megügyőződésem szerint jót tenne, jót tesz a rendszernek, hogyha a kontaktokat, illetőleg a pozitívakat minél hamarabb megismerjük, és azt a tesztelés nélkül nem tudjuk megtenni, de nyilván ez azért is van, mert egész életemben azt csináltam, hogy valamit vizsgáltam a laborban, tehát nyilván meggyőződésem az az, hogy ez jó. Oké, okay, azt kérdezem tőled, mennyire drága dolog ez? Bár melyik? A tesztelés. Hát az előbb említett összegbe kerülnek úgy nagyjából. A tömeges tesztelés, hogyha egyre nagyobb mennyiségben végezzük, itt vannak olyan lehetőségek, amiket nemzetközileg meg Magyarországon is próbálunk most megvizsgálni, amikor úgynevezett púlozott teszteléseket hajtsuk végre. Összegyűjtik a mintákat egy-egy csokorba, 5-10 embernek a gyárkahártya mintáját, és azt egy feldolgozásban hajtják végre. Ennek az érzékenysége egy minimálisan csökkent, de teljesen megfelel még, és ha mindenki negatív, akkor egy vizsgálat költségével 5-10 embernek adható ki negatív eredmény. Nyilván, hogyha ez véletlenül pozitív lesz, akkor ezt fel kell bontani, és meg kell találni, hogy abból az 5-10 emberből ki az, aki pozitív. Ez például egy olyan megoldás, ami a közeli jövőben akár még működhet is, és ami gyakorlatilag a mostani költségeknek a 15-20 ára tudnál levinni a várakat. E, azt írja a HVG, szeptember 7-én 11.424 minta volt, és természetesen ezt beillesztette egy hosszabb sorba. Azt honnan lehet tudni? Azt közzétesszik a mintavételek számát? E, valószínűleg közzétesszik, nem tudom megmondani, hogy nem tudom egyébként sajnos megmondani, hogy ezt közzétesszik-e. A nagyobb laboratóriumokból tudom én is, hogy körülbelül ez a nagyságrend lehet. Igen. Orosz Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológus egy konferencián azt javasolt, hogy emelni kell az ingyenes tesztelések számát, ahogy azt egyébként számos külföldi ország meg is tette. Merkeli Béla pedig arról beszélt, hogy meggondolná magas rizikói emberek állami szűrését, ide sorolva a tanárokét is. Az, hogy az ingyenes és a fizetős tesztelések száma hogyan alakul és hogy oszlik meg, az minek a függvénye? Hát nyilvánvalóan az ingyenes tesztelés az senkinek sem ingyenes, csak az a kérdés, hogy ki Ebben az esetben a társadalom biztosítási rendszer, ha tudja finanszírozni, és az ő arány, vagy ennek az aránya növekszik, akkor ez egyértelműen magával fogja vonni. Az, az állami döntés. A... Igen. Azt kérdezem tőled, hogy ez az állami döntés arra is kellene, hogy vonatkozzon, hogy miután a koronavírus járvány terjedése egy teljesen kiszámíthatatlan izé, valójában egy ember akár többször is igénybe vehetne ilyen ingyenes tesztelést, hiszen az egyetlen nem garantált, hogy ha szerdán negatív, akkor a következő hét szerdáján is az lesz. Igen, egyetlen egy esetben lehetőt már egy idő után kizárni a tesztelésből, hogyha bizonyíthatóan átesett a megbetegedés. És Ez abban mi az többet? igaz, hogy Koreában volt olyan ember, akinek nem csak húszúja volt, hanem tényleg beleesett a koronavírus járványba. Ez nem csak Koreában volt, hanem az én véleményem, meg többek véleménye szerint mindenhol. Tehát az azt jelenti, hogy ha én átesem a betegségen, ellenállóvá válok, és ezek után találkozom következő héten valakivel, akiben van egy éppen aktuálisan működő vírus, azt én egy rövidebb, hosszabb ideig újra el fogom kapni, és legyőzöm a korábbi két hét helyett mondjuk pár óra alatt, vagy akár egy rövid idő alatt, és hogyha ebben a pillanatban éppen végeznek rajtam egy tesztelést, akkor újra pozitív leszek. Azt gondolom, hogy ez valószínűleg más betegségeknél is így van, csak ideig nem vizsgáltuk ilyen tempóban. Lassan féridőhöz érkezünk hogyha gondolják, és van kérdésük, 061 877, 0877 tegyék fel, és én abban a pillanatban el fogok csitúrni, és be ezek doktor fognak tudni kontaktust teremteni. Csak nézem, hogy nagyon... Ilyen, nagyon elegáns ilyen izékel, plizmákkal látok az, hogy mikor van hívás és mikor nincs. 061-877-0877. Ne legyenek restek kérdezni. Amíg önök nem kérdeznek, addig én fogok kérdezni azt mondja, hogy ez egy szeptember 9-ei adat, hogy jelenleg 154 helyzet, helyszínen lehet PCR-tesztet végezni az országban, magától az ára 30 ezer forint körül van. Minek a függvénye lett a 30 ezer forint körüli ár, és minek a függvénye lett ez a 154 helyszín? A helyszínek számát gondolom, hogy azok a magánegészségű szolgáltatók határozzák meg, akik hajlandók a mintavételt végrehajtani. Ez egyébként egy elég költséges és ez szakemberigényes tevékenység, tehát ezt nem lehet akárhol, hanem ki kell alakítani a környezetet, azt a közegészségügyi hatóság ellenőrzi, szakember kell hozzá nyitvatartás, a mintaszállítás, mindenféle egyéb háttér. Az áraz pedig az említett laboratóriumi költség és a hozzáadó mintavétel és a helyszíni működtetési költségek. Aladó. A 30 000 és a 19.500 között nagyjából ugye az egyik a másiknak a két harmada volt -e egyébként egyharmada haszon, eh, anélkül, hogy mások zsebében akarnék turkálni. Maga a 19.500 mennyire tűnik egyébként reálisnak? Ha egyáltalán az a kérdés, hogy mi reális és mi nem, az feltehető. 06, 1877, 0877. Mindjárt megnézem, hogy van-e vonal, mert azért az feltehető átidelezni az ember, hogy van kérdés, de létezik, hogy nincs. A nézők, hallgatók azok teljesen kiszámíthatatlanok. Azt mondja. Itt van van. És itt is. Tehát 061, 877, 0877. Igen? Ö, az a, hogy most már kiesett az, az a volt a kérdés, hogy mennyiben reális a tehát van-e olyan, hogy reálisár? Hát igazán, nyilvánvalóan a kereset meg a kínálat határozza meg, tehát abban az időszakban ez a 30 ezer forintos ez megfelől reálisnak tűnt. Az, hogy ez a 19 lesz olyan szolgáltató, ki ezt tudja biztosítani, ezt most nem tudom, valószínűleg lesz egyébként, csak nem abban a számban és nem abban a tömegességben, mint idáig. Úgyhogy ez látni fogjuk rövidesen. Ha lenne egy darab vagy néhány központi, nagy automatizáltságú olyan laboratórium, amely képes jelentős ménységű vizsgálatot elvégezni, akkor természetesen le lehetne menni alá. Azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt időben szorványos megjegyzésekből, hiszen egyébként az állami médiának nem érdeke, hogy a hiba faktorokat bemutassa, az ellenzéki sajtóban pedig az ember nem látja mindig indokoltnak, vagy néha indokoltnak, hogy betelefonálos betelefonálós műsorok esetében soha se tud az ember a végére járni, hogy mi igaz és mi nem. Maga a mechanizmus, hogy a, milyen, hiszen a tenapi Rétvári Benceféle bejelentés állítólag egy nem tökéletesen működő mechanizmus kritikája képpen jött létre, nevezetesen, hogy a mentők ezt nem bírták kapacitásilag, de nem csak, hogy nem bírták kapacitásilag, hanem ugye a két hetes karantén az most már 10 naposra csökkent éppen mától, de hogy olyan lassúsággal működött a rendszer, ami mellett nem is volt érdemes ezeket a vizsgálatokat elvégezni, mert nagyjából lefették azt az időt, amíg az emberek karanténban voltak. Erről te mit tudsz? Nem hallottam, úgy hallottam én is szinten. Hát, mondjuk az elmúlt tíz napban körülbelül olyan 60 pozitív Esetet találtam a saját kezemmel. Ezeknek egy részéről tudom, hogy utána milyen, köve, milyen következő lépések voltak, mert nyilvánvalóan amiket mi pozitívnak találunk, azt, ezt követően a háziorvosnak bejelentve, ő az OMS-t kiküldve a. Az eljárás. Milyen mechanizmus kitértesítesz először? Tehát nyilván, amikor valaki bejön hozzánk, és ezt az antigénteszttel megtaláljuk azt, hogy ő valószínűleg pozitív, akkor a szemét értesítjük, és pontosan elmondjuk, hogy mit tegyen. Tehát, hogy azt kell, hogy tegye, hogy fölhívja a házi orvosát, A másik oldalon pedig nekem van egy törvényi kötelezettségem, ami arról szól, hogy az oszírnak nevezett központi fertőző beteg nyilvántartó rendszerbe beviszem a betegnek az adatait. Tehát két irányból érkezik be a Járványügyfele a jelzés, egyrészt a háziorvoson keresztül, másrészt pedig a, a, a központi nyilvántartások keresztül. Ennek eredményeként a háziorvos kiirányítja a mentőt, tehát az OMS-nek a dolgozóit, akik ott a helyszínen a saját mentőgépkocsiukba, invitálják a pácienst, ott leveszik a PCR vizsgálatra a megfelelő mintát, és ezt utána eljuttatják a... Aj, aj, aj. a te vizsgálatod mellett elvégeznek egy másikat is? Igen, mert hogy az a vizsgálat, amit mi végzünk, az arra jó, hogy adott helyzetben kvázi kiszűrje, vagy pedig felvesse azt, hogy az illetőben ott van a vírus, de az, hogy a járványügyi folyamat elinduljon, ahhoz a PCR vizsgálat elvégzések kötelező. De te nem pcr Mi nem azt csinálunk, mert azt nem tudom megcsinálni 5 perc alatt ott a helyszínen. Tehát amit mi csinálunk, az egy antigén vizsgálat egyébként az érzékenysége. És <hül> türelmet vett fel a fejhallgatódat. Igenis. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, tisztelettel üdvözlöm Önöket! Kérdésem lenne a jó reggel kívánok. rendben van nem saját magát hallgassa, és most már az udvariassági formulákon túl lesve, a kérdést kérem. A kérdés kérem az, hogy a Ferencváros női Kizlanta csapata a mi kint Norvégiában, minap járt kint Norvégiában, és, és újra tesztelték a csapatot, itthon nem mutatott ki pozitív tesztet a csapattagjaik, nem mutatnak ki, kint pedig kettő ö, negatív ö, ö kettő negatív. Jó, uh, én vagyok, hogy a Ferencváros kézilabda csapatával csak akkor foglalkozzunk, hogyha egyébként valaki a Ferencváros kézilabda csapatának a tagja. Tehát én olyan telefonokat várok, amelyek egyéni érdekeltséget mutatnak fel. Uh, az, hogy adott esetben uh, milyen létre egy Budapest oszló távolságon, az a mai műsort e tekintetben hidege hagyja, hogyha önöket személyesen érinti valamilyen probléma, az igen uh, azzal elő, sőt, haj jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Kérdezni kéne. Igen. Jól értem, hogy ez az antigéntest. Ez jóval hamarabb megvan, de ez csak előszűrőnek tekinthető? Ö, nagyjából igen. Tehát úgy tekinthető előszűrőnek, hogy még nincs benne az ide vonatkozó rendeletekben. Egyébként a pontos... Seg... Illá... Parancsolok? Igen, igen, értem. Tehát a pontossága, az érzékenysége az, az első napokban egy-két nappal elmarad a pcr től de utána tökéletesen azonos típusú eredményt ad, és a óriási az az, hogy gyakorlatilag 6 perc mm. alatt megvan. Ott a helyszínen. Mennyibe kerül egy ilyen teszt? Hát változó áron forgalmazzák ezt olyan, ha jól tudom, akkor 12-18 ezer forint között van meg különböző magánszolgáltatóknál. Értem. Egy másik jellegű kérdésem lehet még? E, ugye én csak szóbeszédből tudok mindent, mert nem vagyok orvos, hogy állítólag az sem mindegy, hogy a vírus, ha valakivel benne van, akkor annak mi az intenzitása, és ebből adódik, hogy többször valakire először még azt mondják, hogy negatív, utána pedig miközben már először is benne volt a vírus, csak még az határérték alatt. Erről valami bővebbet tudna mondani, hogy kiokosítson minket? Igen, gyakorlatilag ez egy nemzetközi is nagyon vizsgált kérdés, hogy mi legyen az a határérték, ami fölött a PCR vizsgálatot pozitívnak tartják. Ezen most egy picikét megpróbálnak módosítani, az azt jelenti, hogy a följebb víve az érzékenységi szintet elképzelhető, hogy néhány embernél, akinél korábban csak éppen egy ilyen tranziens vírus jelenlét esetén is már pozitívnak tartották, azt ma már nem tartanánk annak. Itt is az van, amit az előbb mondtam, hogy hosszú hónapok, évek kellenek majd ahhoz, hogy utólag megállapítsuk, hogy ez jó ötlet volt-e, vagy sem. Jó, de azt minden esetre rögzíthetjük, 061 0877 Bezek doktor úr rendel, hogy itt legalábbis a saját megfogalmazásomban, a tévedés minimális, maximális kockázatok között egy elég jelentős pénzkidobás van, hiszen aki hozzád elmegy, az valójában vagy az állam, vagy valakinek a részéről, az önmagában nem elég. Azt a vizsgálatot még valaki elvégzi, miközben a te szerint a, a te vizsgálatod is előbb-utóbb validált eredményhez tudná juttatni a pacienst. Egyrészt nem az én vizsgálatom Ezt én értem én is Kettő, ez augusztus eleje óta elérhető ez a vizsgálat, tehát ez egy folyamat. Ez azt jelenti, hogy amióta most vannak azok a klinikai megvizsgálatok ténylegesen folyamatban, amelyik igazolják azt, hogy ez ennyire, ez egy szubjektív érzés jelenleg. Okay. Amikor elkészül, akkor gyakorlatilag valószínűleg a rendeletbe bekerül. 061877, 0877, ha a teszteléssel kapcsolatban van kérdésük, tehát ez most a témakör, akkor legyenek szívesek, tegyék fel kérdésüket. Um, valójában az új hatósági ár, egyáltalán a hatósági ár az a tesztelést illetően mit szeretett volna szabályozni? Hát nagy valószínűséggel megpróbáltat csökkenteni azt a bizonyos helyeken látható vagy érzékelhető extra profitot, amelyik néhol jelen van. Ez nem feltétlenül volt egyébként. De ezt... magát a tesztelési kedvet növeli, vagy ez önmagában ahhoz kevés? Hát én nem, nem tudom, hogy ez ettől most, tehát aki eddig a 30 ezer forintot nem tudta kifizetni, az, az nem vagyok arról meggyőződve, hogy az most a 19,5 ezer forintot ki fogja tudni fizetni. Tehát nem, nem, nem hinném, hogy ez a... Mert ugyanis arról van szó, hogy két darab negatív tesztre van szükség, négy tagú családnál az gyakorlatilag egy minimál jövedelem okay. Újabb kérdés. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy egy kollégám múlt két ilyen vizsgálaton is volt, és neki az orvos azt mondta, hogy csak az az igazi, amit orból vesznek. Na most nekem kétszer vettek már torokból, létezik ilyen megkülönböztetés? A módszer nem azon múlik, hogy honnan veszik a mintát, hanem hogy milyen technikával. Mindegyik módszert valamilyen mintára validálnak. Vannak olyanok, amelyeket orból, van olyanok, amelyeket torokból, is van mind a kettőből. Ezeknek a hatékonysága azonos köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. 061 0877 Amennyiben valakinek a kontatúcs kutatás kapcsán szükséges a tesztelés, a házi orvos időpontot kérhet a 17 ambulás mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet és panaszmentes hívta fel a figyelmet a bonyolult nevű minisztérium parlamenti államtitkár vasárnap őrbotjában az új egészségház avatásán 061 0877 Rétvári Bence közlése szerint ebben az esetben nem nem kell várni a mentőre, hanem a házi orvos közreműködésével kapott időpontban lehet részt venni a tesztelésen. Az adott mintavételi ponton mentő dolgozók veszik le a mintákat a tesztelésre várokat 30 perces időközökkel hívják be. A fél óra maximum 15 ember jelenhet meg a tesztelések, reggel 8 és este 10 óra között zajlanak 06187 0877. Ez most milyen változás ahhoz képest, ami eddig volt? Mindenféleképpen egy pozitív változás, ebbe az irányba kell menni, ezeknek a tesztelőpontoknak a számát növelni kell ezt abszolút mértékben helyesnek. Te tudod, hogy ez a 17 izéhez hol van? Most, ma hallottam, hogy van ilyen, de hogy van, ennek örülök. Itt mi történik? Itt az történik, ami egyébként a mentőgépkocsiban is, csak ott ugye az, barog, az nagyon költséges oda kimenni a helyszíne is itt tovább. Ide hogy megy az ember? Úgyhogy az előbb említett módon a házi orvos felajánlja neki, hogy menjen el oda, akkor foglalnak egy időpontot, gondolom. De ilyen utómmódon, tehát kocsival, taxival. Igen, kocsival, taxival, egyebekkel, maszkot felrakja, gyakorlatilag beül valamilyen eszközbe, amivel oda megy, leveszik tőle a vizsgálati anyagot, és utána szépen hazamegy, és Természetesen betartja azokat a játékszabályokat, amelyeket ilyenkor kell, tehát útközben nem fontaminálja környezetét, gyakorlatilag maszkot használ végig, adott helyzetben az sem ellen hogyha kesztyűt is használna, és utána otthon marad addig, amíg az eredményt meg nem kapja. Valójában, hogyha ezt mind betartja ezeket a játékszabályokat, vagy rendszabályokat 061 0877 nagyjából még 10 percig, akkor annak minimális az esélye, hogy ezen utazása folyamán ezen mintavételi pontokra bárkit megfertőz. Hát minimális az esélye, ak akkor az esélye, mint amikor egy ilyen utazáson bárkivel találkozunk, mert az, hogy valaki éppen történetesen tudja, hogy neki már valamilyen okból kifőleg el, el kell menni egy mintavételi pontra, az egy pozitívum. Az ott levő összes többi embernek egy része ugyanúgy pozitív lehet, de ő még nem tudja hogy ő neki el kéne mennie egy mintavételi pontra. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, ami így hatékonyan teheti ezt a vizsgálatot. 061-877-0877 a tesztelésekkel kapcsolatban lehet kérdéseket föltenni, hogyha van önökben. Azt kérdezem, hogy ez a 17 mintavételi pont, erről te tudsz -e, hogy ez pluszban van, vagy ezeknek a száma, vagy ez a 17, ez valójában a mentők eddigi tevékenységét váltja ki? Szerintem a mentők eddigi tevékenységéhez járul hozzá valahogy, mert ugye azt mondta a közlő, hogy a OMS dolgozói végzik a mintavételt, ez egy egyszerűsíti nyilván az ő tevékenységüket, mert nem kell erre lefoglalni gépjárműveket, amelyekkel egyébként a helyszínre mentek, úgyhogy mindenféleképpen egy pozitívum. Szerintem ezt jelentősen növelni kell azt kérdezem tőled, hogy most már lehet tudni, hogy van ilyen 17 pont, de egyébként amellett, hogy immáron tudjuk, hogy 19.500 forint, tehát hogy néhány dolgot fixen tudunk, de van-e annak protokollja, hogy mennyi időn belül kell értesíteni a delikvest és így tovább, és így tovább, mert úgy tűnik, hogy ebben nincs semmiféle kötelezettség, hiszen mindaz a hiányérzet, vagy mindaz a hiány, amiről az érdekeltek beszámolnak, az arról szól, hogy innentől kezdve maga a rendszer működik, de hogy milyen lassúsága, vagy gyors az esetenként változó. A mintavételi pontokon kapcsolatban semmilyen tapasztalatom nincs. Az eddigiekkel az, hogy attól függően, hogy ki milyen területen vagy hol lakik, tehát hogy melyik kerületben, melyik településen lakott, ennek megfelelően a négy óra és a nyolc nap között bármikor előfordulhatott a mintavétel, mármint a bejelentést követő négy óra után, illetőleg nyolc napon belül valamikor. Nyilvánvalóan az a helyes, hogy ez minél rövidebb idő. Jó reggelt. Jö, reggelt kívánok! Raffa Judit vagyok. Azt szeretném megkérdezni, mivel én 66 éves vagyok. Másodperc szülőre... Mert... Nem, hal... nem, alig hallom, igen. Uh, akkor most még egyszer legyen szíves. Igen. Halló? Igen. Most már jobb? Most már igen. hallom, igen. Igen. Hogyha beoltatom magam influenza vírus ellen, akkor ez a testet befolyásolja-e? Nem. Tehát a kettő között nincs összefüggés. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Már ugyanaz a varással el szeretném megkérdezni, hogy nekem ötféle autoimmunbetegségem van, és folyamatosan vizsgálják ezeket az antigén szinteket, ami legtöbbször sem magas. Akkor nálam mit mutatnak ki ez a hmm. az antitest vizsgálat? A... Igen, szintet, az antigén nálam, is... Tehát az autoimmunbetegségek egészen mást vizsgálnak, a kettő között nincs összefüggés. Ha beteg lenne... Koronavírus fertőzött lenne, akkor ettől függetlenül gyönyörűen meg tudjuk ezt mondani. Antigén, nyomutatás. Nagyon szépen köszönöm. Önnek is. 061877, 0877. Van-e arra nézve bármilyen tapasztalásod? Ugye fontos tudnivaló, mondta el a miniszterelnöki kabineti iroda a fontos embere, hogy amennyiben a tesztelést házi orvos, kórház vagy hatóság rendi el, rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra is ingyenes, hogy anyagiak bármikor is a te tapasztalatod alapján vagy fel, Feltételezhetően anyagiak állták egy gátját annak, hogy ilyen e, dolog megtörténjen, mondván, hogy e, nem. Nem. A társadalombiztosítási finanszírozási rendszerben ilyen probléma nem volt. Ami, ami korábban, tehát még tavasszal meg nyár elején problémát okozott, az egyszerűen az reagenshez való hozzáférés volt, mert Kell egy három 4 hónap, mire gyakorlatilag a piac a megrendeléseket teljesíteni tudja, tehát egy ideig tényleg nagyon kevés volt a PCR reagens az országban. És honnan kell beszerezni? Hát különböző helyekről, általában egyébként nagyon sok az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Nyugat-Európából, és ezek egy részét a gyártók abban az időszakban visszatartották a saját országaik céljaira. 061877 877 az elérhetőségem, csak azt nézem, hogy igen, olyasmit küldtek el, amit én már mondtam. Oké, 061-877-0877 teszteléssel kapcsolatban lehet kérdezni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Azt kérdeznék a doktor úrtól, hogyha konkrétan az én esetemben a mi orvosunk pénteken 12-kor elmegy, azt követően csak hétfő van. Ilyenkor ki az értesítendő? Hát a házi orvos mindenféleképpen, vagy a házi orvos magán De nincs meg a magánszáma. Magán Tessék? Nincs meg a magánszáma. Meg a magán száma. A házi orvosnak? Igen. Akkor nincs a területileg illetékes, azt hiszem, hogy ANTZ, vagy most Nemzeti Népegészségügyi Központnak van olyan ügyeleti száma, amelyik ilyenkor segíteni tud. Na és még egy kérdés nem megengedem még a fialódó megjön is, Hajde. hogyha valaki ö, ténylegesen érzi azt, meg látszák rajta, hogy vannak a tünetek. Fölhívja a házi orvost, lefolytatódik a procedúra, de az illetőnek nincs pénze a teszte, mert nincs pénze, olyankor mit tesznek az illetővel? ilyenkor az nem, nem az ő pénzével megy a tesztelés, hanem a társadalombiztosítási rendszer finanszírozza a vannak vannak házi jelentkezik, akkor... Először is otthon marad önkéntes karanténban, és rövid időn belül megjelenik az ingyenes tesztelésre valaki. Jó reggelt kívánok! Köszön, köszönöm a türelmét! Kérdezni, hogy ha én kapok egy negatív tesztet, de útközben következő nap megfertőződök, akkor, akkor most ez egy ilyen ördögi kör lesz, hogy akkor mi lesz akkor? Hát akkor bekerül abba a körbe. Tehát be... Igen, igen, ez, ez fog történni pontosan. Igen. Azt kérdezem, hogy arról viszonylag sokat lehet hallani, 06187070877, még néhány percig, és a telefon is erre utalt, hogy vajon a körzeti orvos, illetőleg aki elrendelheti a... PCR-tesztet, az milyen hajlandóságot mutat a tekintetben, hogy ezt elvégezzék, azt követően, hogy a beteg elvégezte az öndiagnózist, apám orvos volt, ismerem azt a reakcióját, amit mutatott betegek öndiagnózisára, de ez most egy másik szituáció. Igen, most nehezíti az aktuális helyzetet az, hogy az én tapasztalataim szerint is jelenleg Budapest környékén biztos, hogy van egy felső légüti okozó néhány egyéb vírus, adenovírus, Hagyományos, klasszikus koronavírus, és itt tovább, vagy hasonló tüneteket okoz az orvos, akár telefonon keresztül is képes nagy valószínűséggel elkülöníteni a biztosan más eredetű felső légutékutakat okozó történetet, és akkor ott nem indítja el ezt a folyamatot, hanem inkább azt mondja, hogy várjon, egy kicsit megnézzük, és itt tovább. Akinél viszont a házgyörgyosok mindegyike szerintem így működik, akinek valószínűsíti a koronavírus fertőzést, az elindítja a megfelelő protokollt. Tehát nem. nem nem fog várni. 061 877 0877 elvileg a Bezek doktor úrra a szánt idő lassan letelik, de van kérdés, akkor tegyék fel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én ma reggel hallottam először a tévében, hogy a 14 napról 10 napra viszik le a a karantén a idejét. Ennek milyen jelentősége? Vagy eddig miért volt 14, most miért lett 10? Hát eddig úgy gondoltuk, hogy a 14 az optimális, most pedig ezek szerint úgy gondoljuk, hogy a 10. Gyakorlatilag ez Mégközben egy a stratisztikai Országban rendelet. Miközben Franciaországban már csak egy hét. Igen, Franciaországban már csak egy hét. Ahogy haladunk erőre az időben, egyre több információnk lesz, és egyre okosabbak leszünk, változtatunk a korábbi elképzeléseinken. 061 877 0877. Azért nem szól már semmi sem, mert hogy 8 óráig volt szó eredetileg a rendelésről, és 7 óra 59 perc, 20 másodperc van. 061. először. Az a laboratórium, ahol te dolgozol, az kapacitását tekintve mire képes? Hát ö, nem túl nagy a személyzetünk, ezért nem jelentős a kapacitás, olyan napi 3-400 feldolgozását tudjuk vállalni, körülbelül ez az, amit meg tudunk tenni. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy a vérkises teszt az mennyire biztonságos. Igen, az IgG és IgM molekula kimutatására alkalmas teszt, a negatív eredményét lehet igazándiból valamilyen szinten komolyan venni, a pozitív eredmény újabb ellenőrzéseket igényel, alkalmas egyébként a vizsgálat bizonyos szintű elvégzésére. A lezajlott fertőzést lehet vele igazolni. Köszönöm. 061-877-0877 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! El, elnézést a zavarása, nem nekem zavar. szívü billentyű titfiláción van, szalad, valami nem stimmel vele, és szinkumárt szedek. Na most kiderült végül, hogy én érdekelt vagyok ebbe, de ezt nem a házi orvosom közölte velem. Azt sem mondta el, hogy például a szinkumárt állítóval... Elnézést teszteléssel, koronavírus tesztelés, semmi más... Nem értem. Csak koronavírus teszteléssel kapcsolatban fogadunk kérdéseket. Értem. Hát akkor elnézést. Nincs miért elnézést kérni, de sajnos másféleképpen nem működik a műsor. 061-877-0877. Senki többet? Eh, ahogy telik-múlik az idő, mit tapasztalsz? Mennyire tájékozottak az emberek? Hát folyamatosan egyre tájékozottabbak. Én, mi is megteszünk mindent. Én Magam is, meg a kollégáim, meg a honlapra is felrakunk sok információt. Az információk is folyamatosan ö, száma növekszik ennek, meg egyre okosabbak leszünk mi is, meg a páciensek is, remélem. Leesett a horogról, még egyszer próbálkozzon, és aztán elköszönök a doktor úrtól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Az a kérdésem, hogyha valaki otthon maradt, keveset mászkál, vagy csak a kertbe mászkál, milyen valószínűsége van annak, hogy mégis megfelelő? Elnézést teszteléssel kapcsolatban várunk kérdéseket. Minimális. Jureget! Jureget! Jureget! Én szeretném kérdezni, hogy a karantén az a kimutatott koronavírusosokra is csökkent a korona, vagy pedig az marad két hét? Nem, mindenki. Tehát a tünet pozitív lelettől számított tíz nap. Teszteléssel kapcsolatban várunk kérdéseket, semmi más. Jó, Hello. jó, igen, jó, uh, jó reggelt! Jó? Igen, jó reggelt! Uh, jó reggelt kívánok, jó. Igen, jó reggelt. Ne magát hallgass, a telefonba beszélje legyen szűrös! Uh, Viszont hallásra! Legyenek tekintettel mások idejére! Jó reggelt kívánok! 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy az a határérték, ami szólott pozitívnak minősítő, valakit az egységes -e mondjuk egy 20 évesnél is, és olyan annyi egy 80 éves idős embernél is. A PCR Valami vizsgálat a esetében az egy víruskopia szám, az teljesen lényegtelen, hogy hány éves származik, az antitestek esetében is egységes, tehát nincs különbség, nincs korkülönbség. Értem, és akkor gyorsan kérdezném még azt, hogy ez uniós szinten, milyen szinten egységes ez az egész vizsgálati határért? A reagensek CEIVD tehát az azt jelenti, hogy a CE az Európai Unión belül elfogadott általában a, a Pasztőrintézet illetőleg a Paulelli intézet, tehát egy Párizsi és egy berlini intézet által definiált értékesíteni működnek. Csak gerjed a két telefon, azt hallják. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogyha valakinek negatíva az ellenanyag tesztje, viszont elmegy a szaglása, akkor mi a helyzet? Hát az ellenanyag teszt az a lezajlott betegség után gyakorlatilag 4-6 hét múlva válik pozitívvá, ha elmegy a szaglása, akkor azonnal gyakorlatilag vagy PCR-vizsgálattal, vagy antigéntesztel igazolható a, a vírus jelenléte, így elmondás alapján valószínűleg igazolni fogja. Jó reggelt. Jó reggat kívánok, fővárosul. kérem, azt szeretném megtudni. Ha úgy érzem, hogy áprilisban vagy influenza, vagy vírusfertőzésre ma. Megtudhatom én még most azt egy teszttel, hogy mi volt az, hogy én átestem -e már akkor az a 40 fokos láza két napon keresztül az mi volt. Antigén vagy antitestet tehát IgG-tesztet lehet ilyenkor végezni, 60%-os esélye van, hogy tényleg átesett a vírusfertőzésen, akkor azt most ki tudjuk mutatni. Magyarul nem sok értelme van. Hát, Azért lesz értelme, mert hogy ez egy igazolás lehet arra, a a okáért, hogy valaki tesztelés nélkül átmegyen a határon. Ez egy fontos... De 60 az elég. Az elég nagy már ahhoz, hogy egy ismétléssel még ezt lehet növelni. Akkor visszavontam, amit mondtam. Jó reggelt! Egy ismétléssel... Jó reggelt! A, a telefonban beszél ne a tévét nézzük! Jó reggelt! Önnek a is! Jó reggelt. Azt szeretném kérdezni, hogy... Mondani, hogy melyik az a helye, ah a doktor úr ezt a vizsgálatot. Ja, hogy ezt nem hangzott el jó, azt nem lemaradtam a műsorban. Erről a doktor neve, ha még egyszer elhangzik a műsorban, mert egy kicsit, és ezek már nem szól. Ha valaki rám nevedre megtalálja a még egyszer mi az. Doktor be ezeg atilla? Nagyon szépen köszönöm viszontlát! Mennyire jellemző az, hogyha valaki egy ilyen vizsgálatot el akar végezni, nem találja azt a helyet, ó el akar menni. Megtalálja. -877 0 0877. úgy tűnik, hogy fölébredtek, ami nem gondoltam azt, hogy nem lesz kérdés. Tehát, ö... De ha elfogytak a kérdések, vagy nem fogtak el, akkor tekintettel kell lenne a doktor úr idejére a hét nap hét napján dolgozó? Igen. Uh -huh. Ja, köszönöm szépen. Lehet fogni, vagy nem? Most nem. Akkor nem fogok kezed. De nagy szívesen, de most nem. <gül> <gül> igen. Megkor, igen, jó között és a kérdezek olyasmit, amit a hallgatóimnak nem engedtem, mert a tévédézőknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt azért adtam, mert a négy pogácsa. Még egy kérdés befutott. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én azt szeretném kérdezni a doktor úrtól, hogy ha valaki átesett ezen a betegségen, akkor a visszatérés az hogyan megy? Tehát kezdve az, hogy mikortól lehet sportolni, ezt azt csinálni. Most úgy gondoljuk, hogy hosszú heteken keresztül minimalizálni kell a fizikális sportot minden egyebet, tehát nagyon oda kell figyelni, mert elég komolyaknak tűnnek a koronavírus utáni állapotromlások, főleg kardiológiai vonalon. Közben elbúcsúztam az illetőtől, hogy ha akarja, akkor műsorban hallja, de egyébként elválok. Ez ilyen műsorkészítési technológia, amiben most már itt beavatott terén működik a lassan 20 éve, október legelejére, ez 20 éves a műsorom. Már komoly felnőttkor. Köszönöm szépen, Én őszintén köszönöm. sajnálom az apropót. Bandi azt mondta, hogy hívtéget. Igen, rendben, köszönöm. Én köszönöm, ez egy magányjellegű üzenet volt. Az, az italokat is, ezt nem szeretnéd elvinni? Csak azt. Csak azt. Jó. És azt az eredetleg is, hogy jött ki Nem, de ott, Jó. jó. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Őszintén remélem, hogy nagyon rövid idő lesz még az, amíg a te tevékenységed aktuális lesz, de én azt gondolom, hogy nem fog válni az, amit én gondolok. Tehát még hosszú idő az, amíg... Egen, ba meg. Jó, szia. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Meg tudnád kérdezni a Jonit, mivel ez nem dolog, hogy lehet-e valami légkondicionálást kérni, mert 31 fok van, és ez nagyon jó, hogy 31 fok van, mégis nem házom szólná Igen, nem tudom, hogy Joni, nem tudom, hallod-e az adás, hogy tudsz-e tenni annak valamit érdekében, hogy legyen 40, 50, 60 fok? Vicces egy ilyen tévéműsor. Egyfelől nagyon szeretném, hogyha professzionális körülmények vennének körül, másfelől pedig hát azt hiszem, hogy kétségbe esnék. Köszönöm! Come on everybody Come on everybody Come on everybody Come on everybody Come on Come on everybody You ready for that Mindig van az emberben egy aggodalom, hogy felajánl egy szolgáltatást, és nem tartanak rá igényt, ami persze nem azt jelenti, hogy nincs rá igény, de azért, ha az ember banánt árul, akkor örül annak, hogyha előbb-utóbb feltűnek azok az emberek, akik érdeklődést mutatnak a banán iránt. Csak azért mesélem neked, mert Bezek Attila volt egy tesztelést végző orvos a vendég, és aztán fél nyolc után rendesen beindult a kérdezők, kíváncsisága, és nem hagyták nyugton a doktorat, és ez volt a dolguk. Ezután a beszélgetés után vagyok nagyjából egy negyed óránk van. Milyen érzésben meg egyáltalán veszélyeztetett korosztályúnak lenni, mert az ember azért hosszú ideig azt gondolja, hogy rajta nem fog Attila Nyila sem, és aztán egyszer csak azt hallja, hogy a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. Milyen ma Spanyolországban veszélyeztetett korunak lennék koronavírus járvány szempontjából? Hát nem tudom, majd megkérdezem egy, egy ilyen veszélyeztetettet. Én, én magamat nem igazán érzem annak. Hát nem érzed amit, hát hát de oda ez vagy sorolva közben. Tehát ez... Oda vagyok sorolva, de hát... Mit hogy szabad neked, előbb, és mit nem? Ebben teljes, ebben tökéletesen igazad van Gábor. Ebben minimálisan se fogok veled vitatkozni. Ugye sokszor esett arról, te magad is beszéltél róla, amikor szóba került, hogy milyen a népfegyelmezettsége, milyen ma a népfegyelmezettsége, milyen a vírus helyzet ott, ahol teljes. Hát ez egy ilyen ambivalens dolog, hát a helyzet az borzasztó. Most pont ahol én élek, hát minden viszonylagos, tehát most Spanyolországon belül, Barcelona viszonylag jó helyen áll, de hát ezek viszonylagos dolgok, tehát a, a, a, az Európai Átlag fölött van még mindig. Hát ugye, ha megnézzük a, a durva számokat, ezek mindig nagyon durvák, mert mindenhol másképp mérik, meg más számít bele, van ahol például effektív csak a a tesztek egy részét fogadják szóval itt 100 000 lakosra, és ez egy viszonylag jó mutató, hogy két hét alatt hány fertőzés százer 100 000 lakosra. Na most Spanyolországban 300. Ugye ez, ez dupla annyi, mint az Egyesült Államokban, és majdnem 10-szer annyi, mint mondjuk Olaszországban. Most ezen belül Madridban még ennek is a dupla, de több mint 600. Úgyhogy ez, ezek nagyon-nagyon ezek kemény, nagyon durva a számok. Melyik korosztály? Na hát most természetesen ugyanaz a, a második hullámnak ugyanaz a jellegzetessége mindenütt a világon, hogy a fiatalok. Kárhoztatja eh, de hát magát bármennyire is ma Spanyolország mind azért, amit nyáron tett? Először Spanyolország az, az, az sok Spanyolország. Értem. Tehát Spanyolország Igen. tényleg egy autonómiákra épülő, Tartom, autonó tartományokra épülő a kérdés arra volt e... hogy, hogy van-e olyan, ami a nyári relatív liberalizmussal kapcsolatban, vagy a liberalizmus törölve, mert ez most már lassan valami másnak mondható csak mással kapcsolatban szóval, hogy, hogy, hogy a nyitás az, az kárhoztatva van-e? Persze, de hát itt ilyenkor, ilyenkor néha napokon vagy heteken múlik, hogy mikor mit csinálunk. Ugye Spanyolország ez azért különösen igazságtal, mert a legkeményebb korlátozásokat vezette be talán egész Európában. Nagy, és nagyon sokáig. Na most ugye 99 napig tartotta a rendkívüli központilag elrendelt rendkívüli állapot, és akkor amikor azt föloldották, akkor átadták a tartományoknak az egészségügynek a kezelését, mint ahogy normál esetben az egészségügy az itt tartományi uh -huh. kompetencia meg az oktatás. Uh -huh. Na most Innentől kezdve, ugye a tartományok ezt követelték állandóan, hogy, hogy, hogy így nem lehet védekezni, a központ nem tudja, nem érti. Na most az történt, hogy utána, amikor kiadtak a tartományoknak, volna? hát most meg, most meg az, ugye Madridnak, ugye egy, az még külön uh, hab a tartán, hogy Madridnak egy ellenzéki jobboldali vezetése van a Madridi tartománynak is, és most óbégatnak, hogy hogy a központi kormány miért nem segít, és, és ma, ma össze is ül egyébként a kormány fő, tehát Sánchez és a tartományi, ö, a madridi vezetés. Ö, és hát itten ugye a kérdésedre, hogy bánják-e, persze, ma már látszik, hogy egy csomó dolgot nem szabadott volna, főleg azért nem szabadott volna, mert mind kiderült, amiért csinálták, hogy majd beindul a turizmus, az nem jött be. Tehát uh, Spanyolországnak a turizmus egyszeretesen fontos, sokkal fontosabb, mint bármilyen más európai országnak. Uh, Mi az viszonylag három, hamar következett, uh, amikor az angolok visszarendelték a turistáikat, és az nagyon érzékenyen érintette Spanyolországot is. Így van, meg hát a németek is, volt. Igen. Vesz, de hát már július is, július sem, sem volt igazi. Tehát, uh, na most, ugye ez, a, ez, az, ez az egyik oldala, tehát ez a melyik ujjamat harapjam? levázárja amely az országot, lezárja vagy vezessek be korlátozásokat és akkor a gazdaságot amely itten borzalmas állapotban van és amely teljesen lerohadt azt most még jobban lerohadtam. Ugye a, a madridi nem mert Két mondatjuk. Magasztás... Múltkor beszéltünk akkor mondtál két mondatot, de azóta eltelt némi idő. Az egyszerű járókerül szemével, ami primitív de mégis sokat mond, ez a lerohadás, ez miben tapasztalható? Lehúzott redőnyökben. Például lehúzott redőnyökben. meg hát e, nyilván a, megfogja a zsebét, és látja, hogy, hogy mi van benne, és mi nincs benne. E, tönkre van -e mentek elég, a... a... Van-e elégedetlenség ennek kapcsán a lakosságban a kormányzat felé, vagy pedig, ha van is, az nem jelentkezik az utcán? Van, hát az utcán is jelentkezik, de mondom, itt, itt tényleg különbség van, tehát ugye Magyarországon az szinte elképzelhetet hogy valaki a a megyei vezetés ellen tüntessen. Itt, itt, itt van, aki a kormány ellen tüntet, de hát a többség az, az a megyei, vagy pontosabban a tartományi vezetés teszi felelőse. Pontosan tudja, hogy az egészségügy tartozik pontosan tudja, hogy mi az, amit ezek felelnek. Most ehhez hozzákelteni, hogy itt nagyon komoly ö, olyan intézkedéseket hoztak, amelyek kifejezetten a, a, a polgárokat, a, a munkásokat, a dolgozókat, az a foglalkoztatottakat segítik. Tehát itt nem csak a vállalkozásokat segítették, hanem nagyon sok ö, egyéb indítsziket hoztak. Például amellett pont a, a válság alatt bevezették a minimál jövedelmet, ami azt jelenti, hogy bizonyos jövedelem alá egy családnak se csökkenhet a, a, a jövedelme. Vagy ez temporábilis? Tehát, ha megszűnik az állapot, Nem, nem, nem. Ez, ez, ez, ez örökre így lesz. Hát örökre, ami örökre van. Ez nem függ össze a, a járványal. Ez, ez benne volt egyébként a valoldali kormánynak a tervei között. Mennyi? Na mennyi? Hát, ugye ez változik, tehát azt hiszem, e, hú, hogy is van az, e, 650 azt hiszem a minimális, ugye attól függ, hogy mekkora a család, tehát, hogy fel kell jönni az, az, az egy, az egy szemére jutó, de most lehet, hogy rosszul emlékszem. Jó, rá. figyelj, ilyesmét nem mondjál, e, amiben nem vagy biztos. Amikor, amikor, amikor bejezeték, akkor még tudtam, Azóta Ez a nyugdíjasokra sem most teszik? Persze, a nyugdíjasokkal, a persze, persze. De a nyugdíjasokkal amúgy nem lenne baj, tehát a nyugdíjasok azok, azok ugye, most azt kell mondjam, jó helyzet vannak, mert a nyugdíjas jön. Na de mi van azzal, aki elvetti a munkáját, vagy akit. akit Én arra gondoltam, hogy a, a nyugdíj önne? összege, ha ennél alacsonyabb, vagy a nyugdíj összege ennél nem alacsony. Így van, föl, föl, persze, persze, föl. Igen, és azt hiszem, akkor nem is a 6-50, az, már a, az azt hiszem, az már a családos szint. A, a nyugdíjasoknál azt hiszem 4-50. De már úgy értem az egyedülállóknál. De ez mindenki mióta már egy nyugdíjas, már mi? Hát ez a rendszer ez amiről beszélsz. A minimál szint uh -huh. az július, vagyis nem, augusztus egy Jó, Jó, vagyis nem olyan régóta. Nem, ez egy új dolog. Ez megnyire haladja a Spanyolország is... terbíró képességét, vagy ha megaladná, akkor nem vezették volna be? Hát, ö, a terhbíróképességet mindenképpen megharadja. Ö, ugye minden szociális intézkedésnek az a, az, az alfa és omegája, hogy megvan-e a, uh -huh, a, a Igen. Na most egy országban most a kérdés föltevése már eleve, ö, hogy mondjam, kicsit Igen. veszélyes, akkor, amikor eddig 12% volt a visszaesés, és, és lehet, hogy 15 lett. Ugye, tehát itt, itt, itt nagyon rosszak a, a, a kilátások. A munkanélküliség nagyon magas, az ifjúsági munkanélküliség lehet, hogy megint el fogja az év végére érni az 50%-ot, mint a nagy válság csekénység. Tehát, tehát Érzékelhető. Tehát ugye az Oldaimeola -e játszik olyan felhúzott gitáron, hogy az ember áldattól fél, hogy elpattan a húr. Érez-e bármilyen feszültséget az ember a hétköznapi életben, vagy nem? Mert hogy az ember a bíkét üldököiéséig mindig is, valamelyest mindig is éreztem. Na most ez egy ez egy érdekes dolog. Most ma ugye Madrid a a, a központ. és Madridban például tüntetnek. Ugye Madrid tüntetnek Madrid az azért Madrid hogy? Tart. na ez az érdekes. A, hát a az intézkedések ellen, de nem azért tüntetnek hogy hogy hogy hogy ne kelljen hanem azt mondják például, hogy a Madridban kb. 900 ezer emberre vonatkozik a, a, a korlátozások, hogy elben nem lehet kimenni, csak dolgozni, meg, meg, meg mindenfajta hivatalos ügyre, meg, meg iskolába, meg egyébként. Tehát gyakorlatilag nagyon lazák a, tűn, a, a tűntetés, és valószínűleg ezen, ezen ehhez szigorítani kell, tehát nincs mese. De a tüntetés azért volt tegnap például egy csomó ilyen körzetben, hogy miért mi? Tehát mert ugye Madridban a válság, vagy a járvány az nagyon erősen szociális jellegű. A déli Madridban ugye a, a, a Buda az éjszak, és, és a Pest az dél, Tehát nem, mert ugye nincs, nincs rendes folyó. És ezért a déli körzetekben van, és, és azt mondják az emberek, hogy igen, igen, most már, már megint szegregálnak, szociálisan minket sújtanak, hát igen, náluk a legmagasabbak a fertőzési arányok, és de azért például ezek a tüntetések mazgban voltak. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy nincs járvány, meg szabadságot akarunk, meg minden, hanem hanem tényleg azt mondják, hogy nem bírjuk. Lehet, hogy lehet és nem mondtam, hogy Nemes Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Ott, ahol teljes Barcelonában és környéken Nemes Gábor, tehát a hétköznapi életedet tekintve sorold már föl, hogy mi mindenben vagy korlátozva, miközben adott esetben te ezt nem korlátozásként éled meg, de ugyanakkor a koronavírus járvány miatt nem úgy megy a hétköznap, mint ahogy egyébként ment tavaly ugyanilyenkor. Hát hivatalosan, hát először is mindenkinek maszkot kell viselni, most már hónapok óta, tehát már. Hol, hol mindenhol, mert most ugye nálunk most már autobusz megállít. mindenütt, egész Spanyolországban. Azt kérdezik, ez mennyire igen. megy fegyelmezettem? Hát, ez a mi mennyi. Szerintem nagyon fegyelmezettem megy, mert, nagy, mert, mert a többsége az a... Mennyire jellemző, hogyha valaki rászul, valakire, rá, aki nem hord maszkot, akkor az Nem elő Jop. Nem láttam ilyet. Hat éves kor, nem fölött látom van nálunk, Tudtam, Nálatok tudod, hogy hol van az alsó Igen, korabban? igen, igen, itt is. Itt is. De, de hát például van, ahol az iskolák, most az iskolák működnek, de például Spanyolországban már bezártak uh, valami 170 iskolát, és nem tudom, több ezer osztály. Tehát, tehát itt azért, azért uh, komolyan... Van-e bármi, ami zárva a... van? Van-e bármi, ami nem működik igen, a koronavírus? Igen, mi? igen. Tehát elven most kezdenek, ugye megint mi, hol van... Hol, hol van. Ott, ahol hát te vagy. Barcelonáról Igen, arról. Így van. Barcelona most kezdenek megnyitni a színházak, de például minden harmadik széket szabad csak elfoglalni. Tehát én már voltam koncerten, de az azt jelenti, hogy hogy a sorban úgy van. Igen, hát, egy, hát, egy nálunk a gyakorlat az, egy... hogy vannak e, események és nincs ilyen szabály. Igen. Na most elven tíz tartják? embernél több nem de. Hm. elven tíz embernél több nem élt össze. Na most bezárnak este a, a bárok. Nincsenek diszkok. A, a, itt Barcelonában az uszoda és a a, a, a, a gym, tehát a, a konditerem, ugye én úgy járok uszodában minden nap, oda most be kell jelentkezni, és, és, és van egy, van egy, majd megkérdem ma, hogy mennyi az a, az a szint, amely, ami után látom, mondják, hogy most már, vagy ki van írva az, az internetes alkalmazásra, hogy már ez betelt, ez az időpont. Azt hiszem úgy van valahogy, hogy 15, tehát egy, egy medencébe 15-en lehetnek maximum, de ezt majd meg fogom. Mérnek-e hőmérsékletet? mérnek Ott a bejáratnál mérik a hőmérsékletet, bár annak sok teteje szerintem nincs. De, de mérik, igen, csak úgy tudsz bemenni. De például Innen 20 kilométerre vilaszárban, ahol, ahol a nyár jelentős részét töltöttem, ott, ott ugyan minden intézkedés szintén ugyanígy van, de például az utadában nem nincs időpontos kötő, mert nem volt olyan mennyiségű ember még soha a medencébe, hogy ez ö, szükségessé vált volna. Ami, ami nagyon fontos ezt látni kell, és, és ez az, ami alapvetően más, tehát független attól, hogy fegyelmezettek se vagy sem. A, a spanyolok fegyelmezettek. De hát azért spanyolok. Tehát itt a tencsi kontaktusnak, a puszinak, az fölelésnek, hát itt mindenki, aki találkozik, automatikusan puszi jobbról, puszi balról. Ez egyszerűen benne van. Na most, ezt most mellőzik. Van, akiről van lábbal, nem tudom micsoda. De hát a hosszú baráti és családi együttlétek, azok nem változtak. Tehát itt, ha van egy közös ebéd, az... az az órák. Még egy Utána órák van, dumba. Még egy kérdés van, mert sajnos többre nincs idő, de most ez is jobban alakult, mint a múlt héten. Azt árult el, hogy milyen visszhangja volt, hogy végül is a Seville a számára felajánlott 3000 jegyből talán 2500-ra, vagy még többre nem tartott igényt. Ma hogyan tekintenek arra a csütörtökévi eseményre, ami Budapesten lesz, és ahol lehetnek majd nézők, bár nézők lassan más eseményeken is lehetnek, de az UEFA rendezvényein most először lesz nézők, és azért elég nagy számban, hiszen talán 20 vagy 25 ezer embert engednek be, ami jóval kisebb, mint a Népstadion Puskás Arénának a, a, a kapacitása, de azért lényegesen több annál, mint amennyien egyébként ilyen nemzetközi eseményeken eddig lehettek, vagy egyáltalán lehettek. van -e ennek bármilyen viszontből? Nincs, hát a spanyolokat a, spanyolok, hát a spanyol bajnokság érdekli elsősorban, meg, meg mondjuk a, talán az európa kupát. Ez vajon egyébként a fegyelmezettségükkel van összefüggésben, hogy ilyen mértékben nem tartottak igényt a jegyekre, vagy mivel? Hát nem, hát itt, ha ő nem tud kimenni a Barca meccsre, és nem tud kimenni, hát akkor mit érdekli őt, hogy Budapesten, ami iszonyú messze van, meg egyébként is, a Szevilla fog majd, hát jó, nem vagyok, nem vagyok Andalúziában, okay. ugye Szevilla ott lehet, hogy ott más helyzet, de, de nem, nem volt rá igény. Okay. Tehát nyilvánvalóan a spanyol bajnokság az, hogy azt, az elképesztő számomra, hogy itt, itt nem tüntetnek azért, hogy nem mehetnek ki a bajnokságra. Ezt Tudomásul veszik, ennyiben nagyon fegyelmez. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, úgy tűnik, hogy egy ideig sajnos még a témánk rögzített lesz. Vigyázz magadra, Gábor. Oké, szia, viszont! Mondom, vigyázz magadra. Mondom, oké, szia, viszont! Igen, így már egy fokkal jobb volt. Az előbb nagyon ilyen izé <gül> füles volt, ami cimackó Fiala János vagyok, lehet? Új szereplővel gazdagszik, vagy gazdakodott a Kejfej Jancsi együttműködés a kispesti önkormányzattal, és ez a szerződés lehetővé teszi egyébként, hogy ne csak a polgármester, hanem bárki más megszólaljon. Az, hogy örülnek neki, vagy sem, az legyen közömbös, amennyiben kérdést akarnak majd fentenni a polgármester úrnak, elsősorban Kispest, sorban Budapestel kapcsolatban, az később majd lehetséges lesz. Most az első alkalommal, tehát még egyszer ezt a kispesti önkormányzat támogatja, arra kérem, hogy ettől legyenek szívesek bennünket, hát ha az én nem egy jó fogalmazás, de a kejfejáncsi esetében talán elfogadható. Köszönöm a lehetőséget, és azt kérdezzem, a kérdések zöme az ma nagy valószínűséggel mind-mind egészségügyi vonatkozású lesz, miközben az egyes kerületek nem nagyon vannak tisztában a saját adataikkal. Te ott a 19. kerületben bármilyen vonatkozásban is tisztában vagy azzal, hogy a kerületet lakosai milyen mértékben sújtottak a koronavírus által. Egyáltal helyezzük el a 19. kerületet Budapesten belül, és helyezzük el a tekintetben is, hogy milyen a korfája, és hogy hány emberről beszélünk. Aztán természetesen, mint a vízben, nem fog megkérdezni, hogy és hány halottja volt a Szovjetuniónak, de azt kérdezném, népszerint. hogy... Há... Én is népszerint. Igen. Hány lak... Van. 60 ezer lakossal rendelkező. Ezzel hol hát helyezkedik ez egy... el a kerületeken belül? Hát most, ugye, ha megnézzük, akkor mondjuk ez egy megyei jogú nagyvastat, ilyen beszprém nagyságrendű, de a budapesti kerületek közül az inkább az alsó középmezőnyben van, tehát inkább a lélekszámot tekintve a kisebb kerületek közé. Kiterjedtségét, nagyságát, területét tekintve? Hát területét tekintve sem uh, túl nagy azzal a valamivel több mint km kilométerével, úgyhogy nem egy uh, nagy kerület. Viszont uh, mindig szeretjük azt mondani és azt gondolni, és talán uh, ez igaz is, hogy, hogy ennek a délpesti régiónak valamilyen szempontból azért a, a központja. Főleg is korfája neki vagy neki, vagy nincs korfája? Hát korfája szempontjából uh, egy teljesen átlagos kerület, azt gondolom ezzel a valamivel több, mint tízezer nyugdíjaskorú korú Akire az nap találkozhatunk. Ugye ami már, a tészen... márciustól júniusig terjedő időszakot, illeti, ott behatolt tanulmányoztam, vagy a polgármesterek intenzíven beszámoltak arról, mi minden kötelezettségük volt koronavírus járvány kapcsán, és ennek eleget tett Horvát csaba épp annyira, mint Nider Péter. Mennyire vette igénybe az önkormányzatot anyagilag és terbírását tekintve, már mint a humán erőforrást, illetve ez a három hónap, és mennyire kíváncsian várod most az iparőzését adónak a befolyását a tekintetben, hogy milyen anyagi eszközökkel fog rendelkezni majd a került. Nem szeretek panaszkodni, úgyhogy mi e, szerintem e, viszonylag stabil lábakon túléltük az elmúlt időszakot. Természetesen ez az kellett, hogy a, a kollégáim, főleg azok, akik a szociális egészségügyi területen dolgoztak itt Kispesten, akár az önkormányzatnál, akár az intézményben. Igazán nem volt jellemző az önkormányzaton belül a megbetegedés, tehát emiatt nem kellett rendkívül intézkedéseket hozni? Nem, hál' Istennek nem, és uh, hát most is azt látjuk, hogy egy-egy rossz jel van az intézményekben, a völcsödékben, de egyelőre pozitív esetet olyat, aki mondjuk uh, veszélytette volna az ellátást, vagy egyébként uh, súlyos állapotba került volna uh, kollega, ilyennel, hál' Jó Istennek eddig uh, nem találkoztunk. Hát a kö ségvetési szempontból ez az év milyen volt és milyen lesz a, a következő, az már egy más kérdés még egyet van, hogy nem szeretek panaszkodni. ezt az évet úgy látom, hogy viszonylag nagyobb megrázkodtatás nélkül e, túl fogjuk élni, persze ehhez kellett azért egy-két olyan intézkedés is ami, ami megszorító jellegű volt, tehát ne felejtsük el, hogy, hogy ezt a megszorítást amiket továbbadjuk, hiszen, hiszen a kormányzat vett el elég jelentős összegeket. Kispestről is. Én a következő évtől jobban tartok, és azt gondolom, hogy az minden önkormányzatot jobban meg fog viselni, pláne egy olyat, mint Kispest, ahol azért forrás szempontjából nem állunk jól, mint egyes hasonló méretű Ugye e tekintetben lehet, kérletek. hogy nem ártok jól, másfelől pedig azt létszerűs magyarázd el azt a mondatot, hogy az egészséges Budapesti program 50 milliárdos keretéből kisebbest kapta a legtöbbet a fővárosi kerületek közül, nagyjából egy milliárdot. Mi alapján volt ez szétozta a attól, hogy én a többi kerülettel is beszéltem erről, de az én fejem sem kaptalon. Hát ez azt gondolom, hogy az alapján lett eloszor, hogy egy jó szakmai programot tettünk le, ez elsősorban természetesen azoknak a szakembereknek a ötszönhető, illetve az ő érdemük, akik a Kispesti Egészségügyi Intézetben dolgoznak. Ugye ez egy olyan Fejlesztési koncepció volt, ami arról szól, hogy a kispesti járóbeteg szakellátó intézményünket, az egészségügyi intézetet hogyan szeretnénk fejleszteni. Ugye itt elsősorban ezt az egymilliárd forintot az egynapos sebészet kialakítására nyertük meg. Ennek az első Itt vagyunk a kispesti már... egészségügyi intézetben, az helyre, hol van pontosan? Hát ez az Adi Andre úton található hogyha mondjuk az egyik intermodális központunkból a határútól akarunk idejutni, akkor három villamos megálló, de a e, Kőbányok és Pesti metrovégában... Ugye erről most, most viszonylag hozzá fogunk beszélni, ez egy milyen korú épület? Hát ez, a, ez, egy, ez egy régi épület, tehát az 50-es években épült, de... hát erre a célról? Akarban, igen, igen, igen, ez, ez klasszik STK, Épület, de egyébként egy jó állapotban lévő intézményről beszélünk, mármint ami a, a, a, a, az épület infrastruktúráját és állagát illeti, mert hogy minden évben, és nem csak én, hanem az elődeim is foglalkoztak azzal, hogy, hogy erre a területre... Nem Mióta vagy egy fest Hát én 2006 óta. ez kis elég hosszú idő. Igen, az... Na, én is úgy érzem, hogy nem, nem tegnap volt, úgyhogy... Nem, az volt, már nem ajánlatos. Hát, azt, kérdezem, sem, <gül> azt kérdezem tőled e tekintetben, hogy maga a pályázat, ami ugye ennek az egynapos sebészetnek a kialakítására vonatkozik, ez milyen változást idéz elő, mert ugye erről hangos most az egészségügyi sajtó Kispesten, hogy mi hova költözött, és aztán ebből igen. majd mi következik. Mi mindenre lesz alkalmas majd ez az intézmény, amire korábban nem volt alkalmas? Hát ugye ez egy összetettebb feladat, mert hogy nem csak ezt az egy a milliárd tudjuk itt elkölteni az önkormányzat, illetve az egészségügyi a saját forrásaiból is fordít arra, hogy ezt a, az egészségügyi területén ezt a jelentős fejt is meg tudjuk oldani. Például most kezdődik el az a beruházásunk, ami arról szól, hogy az egészségügyi intézetből, egy új helyre költözzenek a házi gyermekorvosok egy külön épületben. Ez a felújítás átépítés, ez most kezdődik. Meg sajnos ez azzal jár egyébként, hogy most a, a házi gyermekorvosok néhány hónapig ideiglenes helyen... Ö, Kórházilag kaptak. egyébként hogy van elváltva a Én tudom, hogy az nem önkormányzati feladat, de egy Kispesti lakos hova megy kórházba? Hát ö, nem, nem kispest, mert hogy Kispesten nincsen kórház, de hogy az előző gondolatomat Befejezem, mert ez fontos, hogy a kispestiek, főleg azok, akik, akiknek most egy picit nehézséget okoz az, hogy a házi gyermekorvosuk nem ugyanott rendel, ahol eddig, merőket a beruházás miatt el kellett költöztetnünk. És ez a beruházás kedves, mert nem csak a, a egynapos sebészet kialakításáról szól, tehát nem csak arról az egymilliárdos fejlesztésről, hanem arról is egy adonatúj intézményt kap tulajdonképpen majd a kerület. A, Előre, a Berzseny utcába járunk, vagy ez egy Igen, másik cím? Igen, a Berzseny utcában járunk, pontosan. A Berzseny utcában, ahol eddig a civilek voltak, de eredetileg az az épület egyébként az egészségügyet szolgált annak idején, amikor a 80-as években megépítették, csak akkor felszabadult később, tehát nem erre a célra hasznosította a kerület, és most a civil szervezeteket költöztetjük át e, az Adendre útra, egy jelenleg üresen álló épületben, tehát a civilek is egy új épületet kapnak, ezt a beruházást éppen ma fogom majd e, megnézni, és az ideiglenes helyről költöznek majd e, egyébként nem rosszul mondtam, nem a belső, hanem a a Táncsicsba, azok a házi orvosok, akik jelenleg az egészségügyi intézetben vannak. És ez végleges lesz? Igen, és az egészségügyi intézetből pedig azért kellett költözműük, és azért hoztuk meg ezt a döntést az intézet vezetésével közösen, mert hogy ide egy vadonatúj diagnoszikai... Jó, akkor tisztázzuk, mert ebben lehet, hogy én is zavaró tényező voltam. Mi az új címe a gyerekorvosi rendelőnek? Táncsics vagy Berzsenyi? Táncsics. Oké. Okay. Akkor a Berzényi-ben mi van? A Berzényi utcában ott is van háziorvosi rendelő. Csak az egy, az egy régebbi beropály. És abban nem is volt változás? Hát annyi változás volt, hogy, hogy az is megújult. Azt én értem, de a Táncsics oda, cím az új pillanatban, cím. Igen, jelen pillanatban oda fognak majd költözni, Ideiglásán ott jelenleg ott vannak a házi orvosok, de az is egy felújtott rendelő oké, okay. itt ugye az a szomorú esemény volt, hogy átmenetileg zárva volt egy megbetegedés után, de aztán arról lettek tájékoztatva az érintettek a szülők figyelmét, hogy a rendelési időkről valamint azok elmaradásáról a házi gyermekorvosok tájékoztatják a betegeiket, amelyről az erre évekkel ezelőtt kialakított internetes felületet oldalon is van lehetőség házi orvosi kezdeményezésre a polgármester támogatásával, a polgármesteri hivatal szervezésében létre rejött portál célja, tehát ez egy új portál. Ugye a lakosok az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban minél pontosabb információkhoz juthassanak egyetlen felületről az új, új a működésben, hogy az ellátók felelősek a saját adataikért. És hogy megkavarjam a történetet, hülyeséget mondtam, és az előfordul, Tehát a, a Csokonai utcában lesz kialakítva. Jó, új, kezdjük rá, a táncsicsba. Jó. A táncsicsba. Ott, ott is dolgoznak a helyek, de teljesen más területen. Tehát a Csokonai, Csokonai utcába költözik, ott alakítjuk ki az új rendelt, tehát Csokonai utcába voltak a címek, és ők költöznek a, az Adiendre útra, és az Adiendre út ez egy új épület, pontosabban korábban nem ezt a célt szolgálta, és a Berzsenyibe oda pedig ideiglenesen költöztek a házi gyermekorvosok. A Csokonai bármi működik, vagy pedig még az Nem, még... ott kezdődik el az új beruházás, tehát az lesz a vadonatúj. Épület. És hát, ez az úgy is van. maradt. Tehát, uh... Így van, az, az, az ezt a célt fogja szolgálni, amit csak lehet. Tehát ott lesz a, vég, ott lesz a, a házi gyermekorvosok véglegesen be. Tehát néhány hónap, amíg elkészítjük. Ennek a Kicsfesli Egészségügyi Intézetnek az átalakulása az mikor fog befejeződni? Mert ugye most arról van szó, hogy átadták az új labort Igen. a szakrendelőben, e, ez talán a földszinten van, és költözés lesz, de mikor fejeződik be ennek az átalakítása annak érdekében, hogy az egynapos sebészeti működés működni tudjon? Így van, és ugye a la la laborról még nem is beszéltem, hogy az, az a beruházás is elkészült a Igen, ezt mondtam most, hogy ugye ez költözött a földszintről. Így van. A teljes beruházás végleges dátuma, amire az egynapos sebészet is elkészül, az a jövő év szeptemberre, de a házigyermekorvosi beruházás, tehát az újrendelő kialakítása, az már idén megtörténik. Tehát várhatóan novemberre már az újrendelőben rendelhetnek a házigyermekorvosok. A házi gyermekorvosok elköltözése, immáron, mint tudjuk, a Csokonai utcába, ez valójában azért történt, mert hogy a korszerű radiológiai diagnosztikai központ kerül oda, ahol eddig a gyermekorvosi rendelők voltak? Így van, pontosan. Tehát ugye ez egy nagy dilemmánk volt, pláne, ugye beszéltünk az elején, hogy, hogy mi legyen együtt, és mi legyen külön. A, így van, és hogy egyáltalán el tudjuk-e indítani ezt a beruházást, mert azért itt több millió forintról beszélünk, amit nem terveztünk korábban. De hát, melyik városvezető mert azt mondani, ha odáll a kispestiek elé, hogy ne legyen egy korszerű diagnosztikai központ Kispesten, ne jöjjön ide egy magáncég, aki CT-t emert hoz a ez a raditek? Ami, ez a raditek, ami emeli a az ellátás színvonalát. Ezért kellett nekünk ezt végig gondolni, hogy kiket, hova, hogyan tudunk Ami azt jelenti, helyetni, hogy ők fogják üzemeltetni? Vagy ez hogyan van? Igen, ők fogják üzemeltetni. De a gépek a tiétek lesz? Nem, a gépek sem a miénk. viszont azokat a vizsgálatokat itt Kispesten meg lehet oldani, öt helyben, amikért egyébként máskor hosszú bejelentkezések után Ez most, mikortól fog Hát ez, ez várhatóan, ahogy említettem, már novembertől üzemelni sok szóval, Sőt, hát már előbb, hiszen ez a terület már szabad, tehát ezt a beruházást korábban el eltúgyítani. A beruházás tenni. az gyakorlatilag csak abból áll, hogy ki kell alakítani a helyszínt, vagy a beruházás abból is áll, Ide. hogy ezeket a gépeknek a beszerzésében is szerepet kell vállalni a Kispesti önkormányzatnak? is Isteneketben a, a... Istenek, a Kispesti önkormányzatnak semmilyen szerepet nem kell vállalni, tehát a cég diagnosztikai eszközöstől az épület átalakításától át mindent válva. Ez egy szerződés gondolom. Így van. Mennyi időre szól? És még Bérzdíjat is ö, fizet majd a kerületnek. Mennyi időre úgyhogy szól ez ez, ez, úgyhogy, ö, ez egy gondolom egy hosszú távú együttműködés, tehát a Kispesti Egészségügyi Intézet ö, kötött el a céggel. Én ebben most nem látok bele, de hát nyilván egy több millió forintos beruházást hozz a kerületbe, az nem egy évig működik majd jó, aki ki akarja ismerni magát, az minden esetre, ha rámegy a kispest.hu-ra, akkor pontosan látja, hogy a kispesti házi gyermekorvosok új rendelőket kapnak majd van, a Csokonai utcában, van, tehát ez viszonylag egyértelmű egyértelműs tekintetben, hogy felsoroltuk még különböző utcákat, az csak arra való, hogy a taxisokat átmenetileg megzavarjuk. Így van, de hál' Istenek valóban, hogy amikor a kispest.hu-n ott van minden. Arról keveset beszéltünk még, hogy ezt az átalakítást miért kellett Megcsinálnunk, de hát mármint a kispestiekkel, de hát ugye most elég sokat részletesen kivesésztük. Jó, de miért ez fejszbe? Hát amit az előbb elmondtam, ki azt mondani, hogy egy korszerű diagnosztikai rendszert ne hozzunk a kerületbe. Innen indult el a gondolkodás, innentől kellett megnéznünk azt, hogy hogy tudjuk felszabadítani ezt a helyet az egészségügyi intézetben, ahol most jelenleg a házi gyermekorvosok vannak, hiszen máshova nem lehetett elhelyezni ezt a diagnosztikai központot. Ilyen szolgáltatás Innen... egyébként nem volt kisvesten belül. Nem, nem, ez egy vadonatúj szolgáltatás lesz, és innentől kezdve jutottunk erre a hármas cserére, hogy a házi gyermekorvosok az egészségügyi intézetben a Csokonai utcában ki tudnak költözni, de a Csokonai utcában, ami korábban ez egészségügyet szolgálta, ott jelenleg a civil szervezetek vannak, a civil szervezeteknek kellett új helyet találnunk az ady úton, ahol már zajlik ez a beruházás, és így mindenki új helyre lát, és ezzel emelkedik az ispesti egészségügy. Az Erzsébet városban a múlt héten, talán a múlt héten elmaradt, a közgyűlés, betegség, koronavírusos megbetegedés kapcsán. Ahogy olvasom, ezen a héten lesz közgyűlés Kispesten. egyre úgy tűnik el, hogy meg lesz tartva? Hát úgy tűnik, mert nem kaptunk semmilyen jelzést arról, hogy bárki akár a polgármesteri hivatalban, akár a képviselők közül beteg lenne. Nyilván azokkal a nagyon szigorú biztonsági előírásokat fogjuk megtartani a képviselőtestületülést, ami egyébként is előírás a városházán, tehát a maszkviseléssel, a távolságtartással, a fertőtlenítéssel, és azzal, hogy lázat mérünk a bejáratnál. Hát nyilván remélem, hogy senki nem, nem lesz beteg, és meg tudjuk tartani a képviselőtestületülését. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Gajda Pétert hallották, Kispest polgármesterét, a műsort, a beszélgetést az önkormányzat támogatta. További legjobbakat! Köszönöm én is! Szia! Szervus, szia! Magából a tévéműsorból is felteltően a műsorból sincs már nagyon sok hátra, a tévéműsorból kettő perc, a rádióműsorból talán egy negyed óra, 061877, 0877, bármilyen témában holnap se lesz sokkal jobb a helyzet, hiszen előbb német gábor majd füries balázs lesz a vendégem és a szerda sem lesz sokkal jobb hiszen túlcsaba csaba mesterházi attila és csorbai ferenc fognak válaszolni a kérdésemre vagy kérdéseimre és talán csütörtökön lesz arra mód hogy egy kicsit hosszabban el tudjunk egymással társalogni. Végül is az, hogy a műsort betöltöm, az némileg következménye annak, amilyen szorgalmat mutattak be telefonálásilag, bár ahogy látom, azért ez a kedv javult az elmúlt percekben. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! csak egy érdekeségbe de hívám, hogy figyelmeztetek, ma éjszaka is megnéztem a Civil Apályát, és a digi is, és a Jupi-ci-nél is képzeld el az alsó szavakszint felírásnál, mind a kettőnél az volt szerint, hogy Van Új címe lesz a műsornak. Új a címe lesz a műsornak, de ezek szerint e tekintetben... <gül> Figyelj, ragyogó vagy, Péter, ugye olyanokat veszel észre, amiket észre kell venni, én nekem ezügyben volt egy kommunikáció. jó, akkor elmondom. Felvetődött Na. az, hogy legyen a címe több okból is fial a, a pályán, Aha. és én azt mondtam, hogy legyen, de ez legyen januártól, mert egyébként most új főcím lett, új dísz lett menet közben, azt követően, hogy elkezdődött a műsor, ennek semmi értelme, de ezek szerint valamilyen administratív lépés volt, azt elfelejtették visszaszívni, ezt a te minden látó szemet kiszúrta, így aztán én semmilyen vonatkozásban nem fogok meghátrálni az igazság elől. Ha én itt az összes csápomat, mint Csiga kibocsájtanám, ami a műsorral és az én tevékenységemmel kapcsolatos, azért pillanatok alatt tudnék konfliktust találni. Ez is az egyik forrása lehetne. Most azért ennél hevesebb összeütközésre talán nem kerül sor. De jó cím, jó cím, csak most hogy a rádió be előre két kell mindig van, akik ott is civil a van írva az átéből, de nagyon jó, hogy az ezek hát már szörpedek. Igen, igen, igen, sok kész, sok kész, különböző módon, igen, igen. Jó, igen. van akkor? Igen. Kérdezik, hogy mire jó a Horváth Péter például erre. Észrevesz dolgokat. Írok majd e-mailt ügyben is. Közben véget érte magát a tévéműsor, bekapcsolták a légkondicionálót, így a hőmérséklet lement 28,7 fokra. 061-877-0877, bármilyen témában. Letetszett esni a horogról, jöjjön vissza! Köszönöm szépen! Továbbra is áll, hogyha hívnak, akkor maradok, ha nem, hív, mara, nem, nem hívnak, akkor meg nem maradok. 6 perc vagy 12 perc, nem, mint hogyha tovább nem maradhatnék, de ez mindig a közönség érdeklődéssel kell. Elköszöntem az operatőrtől. Hétvégén voltam színházban kétszer is.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 Az előző mondatot például a színházról azért mondtam, hogy hát ha valakinek felkeltem az érdeklődését, de arra külön felhívni a figyelmüket, hogy miért mondok egy mondatot, amit nem fejezek be az önmagában szegénységi bizonyítvány, így aztán 061 877 másodszor. 6 perccel múlott reggel negyed 9, meg még fél óra. Szomorú aktualitása van a következő zenének, így aztán néhány percig mégiscsak maradok. Jó reggelt! Jó a Jó reggelt! Hát hogy egyik előadás sem nyerte el a tetszésemet, tehát én a szombatomról majd szívesen mesélek önöknek, nem is a szombatomról, de a szombatomról is, de én pénteken voltam a Pesti, színházban. Én nagyon keveset mozdulottam ki az elmúlt időben, többet voltam külföldön, mint itthon, legalábbis nyáron, uh, vagy hát nem is voltam többet, de intenzívebb emlékeket hagyott maga után, uh, és mint az itthon eltöltött idő, uh, és néha úgy bolyongok a városban, mint valami 56-os diszidens, aki átmenetleg van itthon, és hát ez a Pesti Színházi látogatás is oda tartozott. Láttam egy olyan előadást, Piro György honderű című filmje, ami természetesen nem film, hanem színházi előadás, amiről, hogyha letörölnék a port, akkor átmenetileg, tudja, ilyen tolseplővel, akkor átmenetileg abban a helyiségben semmit nem lehetne látni. Ehhez képest a kritikák azok el voltak ragadtatva, Uh, és a népség és a katonaság is, már akik ott voltak, mert nem volt telt, ház, szerintem most nem nagyon van teltház sehol se. Hát nem lenni, persze. Uh, legalábbis szünetben nem tudom, hogy ki mindenki jött még el, mert ugye hát azt követően, hogy eljöttünk, azt követően nem tudjuk, hogy a második felvonás kinézte meg, de ez egy kínszenvedés volt. Belét vagy maguk a szereplők is olyanok voltak, tehát uh, Lukácsi Sándor, Márton, András, Igó, Éva, Kern, András, hát mintha valami panoptikumból léptek volna elő, borzasztó volt. Hát pedig valószínű, hogy az alapja maga a könyv, az nem annyira boldog. Hát, én nem tudom hozzászólni, való Péter rendezése, az valami, hát szavak nincsenek rá. Szombaton a Szkéné volt, amit egyébként egy nagy budapesti séta előzött meg, de szerintem arról majd legközelebb. 061-877-0877 Jó reggelt. Jó reggelt Fiala úr! A műsorújságban, a tévén, már a Fiala a pályán szerepel. Uh -huh. Hát jó. <hállal> Úgyhogy érdekes. És tényleg januártól lesz? Nem, hát ez ugyanaz a műsor, csak más címe van. Uh... Én értem, mert én vissza nézni. És most kíváncsi voltam, hogy... Uh, Nézze, ez legyen a legnagyobb baja ennek az egész izének. Nem állítanám, hogy minden szempontból tudja... Nem, semmi. Jó, nem minden szempontból tudja az egyik kész, hogy mit csinál a másik. Ha igazán őszinte lennék a múlt héttel kapcsolatban, az azért nagyon fáj műsorkészítőjének, hogy amíg az egyenes beszédben Horváth Csabának és Bárlászlónak a vitája megfelelő fogadtatásra talált például az atvhu addig a mi vitánk, amely és ezt most nem fog minősíteni. Ugye van egy sor dolog, amit akkor vesz át a hazai nemzetközi sajtó, hogyha ezt egyébként a valamelyik portál, ez esetben leginkább az atv.hu megírja, ha ez nem történik meg, akkor azokra kell hagyatkozni, akik egyébként látták, hallották, ami egyébként untig elegendő kéne, hogy legyen. Miután azonban nekem ezt a kejfejancsit a... Spirit Rádióban és a Spirit TV-n is a fegyezgyarmatból kell, nem fegyesgyarmati viszonyra vinnem, azért ez nekem okoz némi fejtörést, függetle attól, hogy maga a léte, hogy van sokkal nagyobb jelentőségű, sem, mint hogy egyébként a körülményeket kárhoztassam. Szerintem ez egy relatíve mondat volt, és aki jó indulatúan viszonyul az én működésemhez, az ráadásul még értés. A jurái hípet hallották nem véletlenül. Kitöltöm az időt, amíg a Petmeten is szól, az 9 óraig tart nagyjából, ha hívnak 061 0877 aztán a Szkínében voltam szombaton, amely egy sokkal jobb előadás volt, ott meg nem volt darab. Tehát Tasnád István elkezdett írni egy darabot, és aztán valahogy nem fejezte be. Mind a két esetben egyébként egy régi darabról van szó, az első esetben talán egy... 97 ben megírt darabról, vagy az első bemutatója akkor lehetett a honderűnek, egy 2009-es bemutatói darab volt a Szkényi, tehát ezek régóta szerepelnek a repertoárban. De az a sét, amit tettünk az alsó rakparton, aztán a Kossuth téren, az is mélyen nem marad szombaton. Sok mindenről tudnék Önökkel beszélgetni, ha lenne rá idő és lenne rá érdeklődés. Mondandom a világnak nem szűnt meg. 0 877 0877 Egy. Jó reggelt! Jó reggelt, én azért kíváncsi vagyok erre a sétára, de nem ezért telefonáltam. Lehetséges, hogy ez a bcg és dolog, amit tavasszal volt, ez egy média média baloncság volt, hogy minket kikerült, mert hogy nálunk van BCG? Nem tudok olyasmire válaszolni, mihez nem értek. Jó reggelt! Jó reggelt, Kovály Zoltán Tamás vagyok. Érdeklődnék, hogy a főcím és egyéb változások mellett valami más változás januártól Ugye tavasszal volt nagy tervezés, hogy ha sikerül találni támogatót, akkor bővíteni, fejleszteni tovább a műsort. Most már egy -e, kettő-hárman is befélek a stúdióba. Hát a ebben a a nincs stúdra. változás, tehát e, arról hosszan tudnék mesélni önnek, hogy milyen küzdelmet folytatok azért, hogy itt e, adásképes állapotok legyenek, de nem minden vonatkozásban lenne szerencsés szerintem, hogyha ebbe beavatnám önt. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy korosztályos és nem korosztályos társaim beülnek a repülőgépbe, és azt elvezetik Budapestből Tókióba. Én időnként kerozint veszek, feltöltöm a repülőgépet, kitakarítom a vécét, letakarítom az üléseket, utasszervezéssel foglalkozom, azzal is foglalkozom, hogy az utasokat időben hozza ki a repülőtérre. de ha azt kérdezi, hogy én ezt utálom-e, azt tudom mondani, hogy némileg utálom, de azt kell, hogy mondjam, hogy az el töltött 20 éve alapján nagyjából hozzá vagyok szokva. Tehát nem nekem nem elkényelmesedni a szó hagyományos értelmében nem állt módonban És hogyha az a kérdés, hogy ezek a peremfeltételek vannak-e olyan zavaróak, hogy egyébként emiatt ezt abba hagynám, akkor nincs. Az sokszor eszembe jut, hogy milyenek lennének azok a műsorok, és milyen lenne az a fialaki aki ideális körülmények között dolgozik, de az lassan meghaladja a legszebb reményeimet, független attól, hogy azt meg figyelembe kell venni, hogy szerintem én nagyon jól nézek ki, de lassan én vagyok vagyok az ATV képernyőn lévő legidősebb személyát. Azért ez csak, hogy úgy mondjam, és ha ebbe belegondolok, akkor nagyon vegyes érzelmek vannak bennem. Hát köszönöm ezt a türelmet és alázatot, mert a múlt heti öt adásból három nap műszaki problémákkal azért az ember haja időnként kiegyenesedne hasonló esetben. Nem tudnék önnel vitatkozni, és azt tudom önnek mondani, hogy az ezzel kapcsolatos küzdelmem az lényegesen nagyobb, mint a hatékonysága. Köszönjük ezt az alázatot. Minden jót? Nagyon szívesen. Belőlem fakad, tehát ha nem szeretném ennyire, akkor nem lenne bennem. De szerintem ugyanez vonatkozik a párkapcsolatombra is. Szerintem ott is kölcsönös alázatot mutatunk egymás iránt. Egyébként nem működne. Nem vagyok jobban elviselhető a televízióban, mint a magánéletben. Hogy ez jó-e vagy rossz-e, ez nem tudok hozzászólni. Ahogy múlik az idő, azért egyre kevesebbet foglalkozom magammal, de ha belegondolunk abba, hogy honnan indulok, akkor még mindig valószínűleg átlagon fölül foglalkozom saját magammal. Egyéb hozzászólás, így 9 óra két perckor. Gondolják, egy olyan stúdióban ülök, ami elvileg hangszigetelt kéne, hogy legyen, és hangosan hallom, hogy itt kacagnak a folyosón. Hát azért ez... A egyébként is tudja, hogy a barátnőm, hogy én kívülről beszűrődő zajokra mennyire vagyok allergiás. A adhatom? Na jó. Hát, hogyha nem mutatnak irántam telefonban kifejezhető érdeklődést, akkor már ennyi volt. Viszont hallásra. Most, hogy nekem kell elindítani híreket, vagy ezt valaki elindítja, halvány gőzöm nincs. Elindítom.